Köreged! A kedvéért! Ne feledkezzenek el feliratkozni a KFJNC YouTube csatornájára, ahol egyébként a létszám örvendetesen növekszik, de nem tud eléggé örvendetesen növekedni, mindig még örvendetesebbnek kell lenni. Nem elég örvendetesnek lenni, örvendetesnek is kell látszani. Ne feledkezzenek el! a Facebookra is feliratkozni, és ha gondolják, akkor lájkolják is. A csütörtök és a péntek a szokott programmal jelentkezik. Azzal a különbséggel, hogy ma a támogatott tartalom a Betesda Kórház főigazgatójával való beszélgetés lesz. Wintermontel Zsolt, Velkei úr és Kis Ambrus. Valamikor negyed-kilenc kell lesz nagyjából 20 percünk, hogy arról beszélgessünk, amiről szeretnénk, ha akarunk bármiről is beszélgetni egymással. És akkor most felhívom Vintermantel Zsoltot. Vintermantel Zsoltot jó egy ott van a facebookon a teljes tartalom sokáshoz jó, jó reggelt kívánok györgy, a ja, jó reggelt kívánok belké györgy a betesd a kurház főigazgatója. jó jó reggel csak közben a gépház sajthál <gül> jó reggel ami nekem hogy mennyire színház a maga foglalkozása Színház? A... Annyiban semmiféleképpen nem színház, és azt hiszem értem, hogy mire... Én megnéztem a tegnapi közgyűvést. A de, de mert az, a színházban általában egy fikció kerül feldolgozásra. Kitalált karakterekkel, kitalált személyiségekkel, kitalált történettel, kitalált konfliktusokkal. Tehát, hogy az egésznek a valóság alapja az, az, az, az, az kevés. Ugye a színházaknál kevésbé bár ott is vannak olyan, amikor történelmi eseményeket dolgoz föl egy, egy bűk... Elsősorban arra, arra gondolok, meg... hogy a benne megszólalók, mármint a tegnap megszólalók, mennyire játszanak szerepet? Én azt gondolom, hogy egy politikus akkor tud hiteles lenni, ha nem szerepet játszik. Azt nyilvánvalóan senki sem tagadhatja, hogy egy ilyen nyilvános közgyűlésen, parlamenten, képviselőtestületi ülésen kell úgy fogalmazni, hogy az érthető legyen, kell szemléletes példákat, kell adott esetben érzelmet belevinni, de azt gondolom, hogy ez annál nem több, mint amikor valaki őszintén vitatkozik, akár egy családi, már reméljük, hogy a családi ebédnél... Oké, okay. az, e, azt árulja el nekem, csak jönnek a kérdések e, egymás után. E, a közgyűlés az mire való? Hogy a közös ügyeiket kibeszéljük ebben, benne van az is, amikor úgymond konkrét érdemi rendeletalkotás vagy határozathozatal nélkül beszélünk általában a közös ügyeinkről, erre szokták gyűjtő néven mondani, hogy politizálunk. És benne van az is, amikor konkrét rendeletekről, pályázatokhoz való csatlakozásról, üzleti tervekről, vagy gazdasági beszámolókról dönt érdemben a közgyűlés. Ami nem jelenti azt, hogy az ne lenne érdemi, amikor a közös ügyeinket vitatjuk meg. Amikor a közgyűlésen egy... valaki megszólal, akkor kihez beszél? Hát természetesen, mivel ez egy nyilvános ülés, a, a... Ha most színházat mondottak... Nem, nem, nem arról... én most már egymás után kérdezem, a, a színháza legelején ott volt, és nyilvánvalóan nem véletlenül, de ezek a kérdések ez már nem feltétlenül kötendőek ez a színházhoz. Kihez ez beszél, ez aki ez ott beszél? De kihez beszél Rómeó, amikor az RK jelenetben eh, Júliához... Ez teljesen egyértelmű, egy... az egy, az egy az, a, a színház, de tegnap, amikor ön beszél, kihez beszél? Hát természetesen a főpolgár. Hát attól függ, hogy mikor, mert ugye például a napi rendelőtti fenszorásomban a, a főpolgármester urat szembesítettem az elmúlt három éves csőd evolúciójával. Hogy, hogy fél évvel a válasz, megválasztása után már csődden riogatott. Fél évvel. Tehát az ember még nagyjából be a hivatalba, már csölderjot. Hadd kérdezzek valamit, ami rám jellemzőben régen cselekedtem így, tulajdonképpen nem is értem, hogy miért nem cselekszem így, valószínű azért, mert nem nyerne viszonzást. De ha én most azt kérdezem öntől, és nem vagyok semmilyen szer hatása alatt, ha önhöz beállítana a karácsony, vagy önhöz be, ön beállítana a karácsony, karácsonyhoz, természetesen rangrejtve, tehát nem kamerával. És azt mondaná, hogy Budapest annál többet érdemel, mint ami itt folyik, beszéljük azt meg, ami, ami közös dolgunk, én nem lépek a te pártodba, te nem lépsz az én pártomba, de ezt az áldatlan helyzetet, ha egyébként van áldatlan helyzet, tisztázni kéne, és beszélgessünk Önt mennyire lepné meg, ha a karácsony beállítana, hiszen hogy ön nem. Tehát most nem öntől kérdezem, hogy ön miért nem állít be. Csak ezt kérdezem. Tehát ez olyan, mintha kettőnk között lenne valami konfliktus, amit itt rendszeresen megbeszélünk adásban. Ugyanakkor az emberben felébredt, hogy hát mi nem beszélik meg ezt olyan módon, ami nélkülözi a nagy nyilvánosságot, és talán ennek következtében eredményesebb is lehet. Nagyon megkacagtató és kikaszaktató, amit kérdezek. Nagyon naív? Nagyon áll naív? Egyébként tegnap meglepett főpolgármester úr, nem azzal, hogy bejött az irodába, ahol mi dolgozunk, hanem mert, hogy azon a folyosón menekült el a közgyűlési teremből, ahol egyébként a Csidesz frakciónak az irodája van, és nem a közgyűlés főbejáratán, ami egyébként az ő irodájához sokkal közelebben ott ment ki, mert ott ugye sajtó munkatársak várták, és válaszolni kellett volna kérdésekre. De a meglepetésről csak ennyit. Volt már ugye két alkalom, amikor mi négyszem közt egyeztettünk a főpolgármester úrral. Nyilvánvalóan egy ilyen beszélgetésen mondjuk nem játszanám be neki telefonról az ő 19-es őszi kampány záró, vagy egyik fő kampány eseményének a, a, a szövegeit. Ennyiben a, ebben a tekintetben ugye nyilvánvalóan a hitelesség, a, a figyelemfelkeltés. Nem Ebb, voltam eléggé az, tiszta. Azt kérdezem öntől, az a helyzet, amit, eh, ma, amit tegnap a főpolgármester, illetve a főpolgármester helyettes, helyettesek, vázoltak, az mennyire valós, mennyire drámai, mennyiben érdemelne meg egy olyan beszélgetést, amit én, amire én rákérdeztem, vagy ilyen helyzet nincs? Akkor is persze rá lehet kérdezni, ha nincs ilyen helyzet, akkor miért vázolnak ilyet, de én azt kérdezem, hogy maga az az alapszituáció, amely meghatározta a telepi közgyűlés első két óráját, azt ön mennyire tartja valósnak? Hát a, a, én úgy érzem, hogy a, mintha kétféle valóságról beszélnénk, és ennek egyébként alapvetően... Nem is feltétlenül a, a számok, a számokkal való vitatkozás, mert ugye nyilvánvalóan ebben a két órában rengeteg szám is elhangzott, és egy város helyzetének a megítélése a legfontosabb sarokszámokat ugye a költségvetés tartalmazza, de, de még azt sem tudja teljesen leírni adott esetben azt a dinamizmust, ahogy egy város fejlődik, vagy ahogy éppen lecsúszik. Itt egy alapvető attitűdbeli különbség van. É, és ez egy feloldhatatlan dolog, és ez független attól, hogy ezt most a, a közgyűlés nyilvánossága előtt tesszük, ezt egy bizottságülésen tesszük, ami ugye kevésbé kap. A város, és mi ez? Vagy adott esetben. ez? Ez a hozzáállásbeli kérdés. Tehát, mi ez a hozzáállás? De azt szeretném kifejteni. Tehát, hogy én a magam részéről egy olyan embernek tartom magam, aki ha a problémákkal szembesül, akkor... Akkor föltárja a lehetőségeit, és minden erejével azon van, hogy dolgozzon, megoldja ezeket a kérdéseket. Főpolgármester úr, én meg azt látom, elnézést kérek, hogyha valaki nem így ítéli meg, vagy, vagy rossznak találja az én értékítéletemet, ő ez a megúszós kötekból. Oké, de a főpolgármester nem mennyire fedi le a főpolgármesteri hivatal? Tehát maga az ő megnyilatkozása, mennyire azonos a főpolgármesteri hivatal hétköznapi működésével? Pont annyira, mint Magyarország működése a miniszterelnökével, semmi különbség nincsen. Tehát ahogy minden rosszért Orbán Viktor teszik felelőssé, úgy minden rosszért Karácsony Gergely a felelős a városházán. Ő a megválasztott főpolgármester, ő a fej, amelytől bűzlik a hal. Nem, nem lehet ebben különbséget, ő választja meg maga köré a Stáviába az embereket, ebben, ebben nem rúghatja le magára a felületet. De a főpolgármester az ön megítélése szerint leszerepelt, leszerepelt ezzel párhuzamosan a teljes főpolgármesteri hivatal, maga a Városháza, maga Budapest vezetése, rosszul van a hétköznapokban vezetve Budapest? Én a múltkor már említettem, én egy embert látok igazán, aki a városházán dolgozik, ő Kisambrus Ambrus főpogra, most De most nem ezt, ezt kérdeztem, azt kérdeztem, milyenek a hétköznapok itt ma a fővárosban? Én vezetetlennek látom. Én egy sodródó... Ezt a vezetetlenséget ön miben éritettem? Hát, hogy úgy, hogy úgy telt el három és fél... De, hét hét. Valami, de, de, de én egy, Mondjon egy példát. Nincs, nincs ilyen hogy konkrét példát, ez egy jelenség. Tehát egy de el... de oly, a jelenség olyan nincs, tehát olyan van, hogy egy közlekedés lámpa nem működik, olyan, hogy egy zebrát nem Jó, festenek áll. újra. Mit jelent ez a vezetetlenség? Hát például, hogy egyetlen egy előkészített projekt nincs, ami karácsony nevéhez fűződne. Kettő nagyberuházást hajtottak végre három és fél év alatt, mind a kettőt találós idején találták két talós idején ö, folytak le a, a műszaki terveztetések. És ez milyen hiányt okod ez ma az... Budapest életében? Hát felüljárók felújításának elmaradásáról. A felüljárók el, felújításának az elmaradásáról tenaptütő Kata azt mondta, hogy az pénzhiányból van, nem abból adóda, hogy nem akarnak. Hát itt a Jolly Joker, hát pénzhiány, persze, nem tudunk semmit, se csinálni, három és fél éve ülünk ott, a fizetést fölvesztük, a Facebook posztokat megírjuk, fizetett hirdetésben hirdetjük, hogy nincsen pénzünk. Persze, hát a Jolly Joker megoldás nincs. Igen, csak pénzünk, én, én, én, azt szeretném meg, hogy mi nem beszélgethetünk úgy, mint ahogy ön egyébként, vagy ahogy általában... Nem, a kérdéseiben én ilyen álnaívságot felhettem. A de, mi beszélgetésünk valóban nem szoktak ilyenek lenni. Ez most egy ilyen, egy ilyen olyan megközelítés, hogy ez a, el lehet fogadni mindent, amit mondanak. Hogy ne, ne, én azt kérdezem öntől, hogy ha valaki nézi ezt a közgyűlést, ön beszél párhuzamos valóságokról, azt kérdezem öntől, hogy egy budapesti, aki itt él, de nincs párthova tartozása, de vannak hétköznapi tapasztalatai, az ön megítélése szerint kinek és miért ad igazat? Ha nem politikai meggyőződés beszél belőle, mert ha politikai meggyőződés beszél, beszél belőle, akkor az egyértelmű válasz. De ha nem a politikai egy eh, hovatartozása beszél belőle, mi alapján választ, hogy vintermantel valóság, vagy karácsony valóság? Ez egy ilyen laboratóriumi kérdés, nem tudom, hogy van-e olyan, hogy valaki rendelkezik-e pártpreferencián nélkül, valószínűleg van, mert van olyan, aki soha nem Én nekem kint én, én ként vagyok. Én vagyok a kérdésben. Igen, de az, akit nem érdekelnek a közügyek, aki nem megy el a választáson, akik nem érdekli Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Talos István, vagy Karácsony, vagy tök mindegy, hogy most milyen párhuzamokat hozok föl, tehát aki teljesen kizárja magából ezt, és so sokan érdektenenség... De ezt sem... ön el tudja képzelni, hogy én képes volnék önnel beszélni, nem úgy, mint a Fidesz-KDNP frakció a közgyűlésen, hanem egy olyan emberrel, akit én régről ismerek, és aki a város vezetési tapasztalatait megosztja velem, a nézveimmel és a hallgatóimmal. Ez önnek abszurdum. De most ezt hogy jön ide, nem értem. Hát az, hogy mi alapján választ az, akinek ilyen politikai meggyőződése nincs, és nem a politikai meggyőződése alapján választ, most pedig azt mondja, hogy ilyen ember nincs. Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy szerintem olyan ember nincs, hogy aki egyébként teljesen elzárkozik a közügyek megítélésétől, vagy foglalkozásától, és nem érdekli sem Orbán Viktország. Én nem is ezt mondtam. Nagyon valószínűleg... is érdeklődik, de nem befolyásolja a politikai hovatartozása. Ha ő elmegy egy orvoshoz, lemélhetűleg nem megy el, mert nincs semmi baja. De ha mégis elmegy, akkor valószínűleg, vagy az a jó, hogyha önben nem egy Fidesz frakcióvezetőt tisztelnek, hanem valakit, aki a problémájával elmegy, megítélik, azt mondják, jó, jó, jó, de akkor most önről magáról beszél, vagy magahoz hasonló embereket akar a példába föltenni, de én nem tudom önt úgy megítélni, mint az az ember, akiről én beszélek, mint a politikát bár preferenciával nem rendelkező, mert ön minden pillanatban rendelkezik bár preferenciával, csak adott esetben gondolkodó emberként, ez az, e, a, az aktuális eseményektől, a folyamatoktól, vagy adott esetben a konkrét üttől el tudja foglalni azt az álláspontot, ami alapján e, úgymond pártot, vagy oldalt, vagy, Há, vagy, igaz, vagy képes állat. vagyok nem. úgy létezni, hogy egy foci meccsen az ember alkalmatlan lenne, mert egy fradi vasas meccsen az mégiscsak e, felháborító lenne, hogyha az ember meghatározott pillanatokban a fradinak, aztán a vasasnak dokolna egész egyszerűen a hangulatátnak e, a változása következtében, már pedig én az itteni hétköznapi élettel kapcsolatban nem egyszer vagyok így ezzel meghökkentve a környezetemet, és magam számára sem érthetően viselkedve. Kérdezek akkor valami mást, de ugyane, ugyanarról beszélünk. Tennap beszéltem Ábel Attilával, a Csepeli e, alpolgármesterrel, illetve egy alpolgármesterrel a három közül. E, korábban Borbé Lénártal beszéltem, ő most arra kért, hogy az egyik polgármesterével beszéljek inkább. Ha nekem, mint kívülállónak, és nem beszéltem német szilárdal még, ha nekem például kívülállóként meg kéne ítélnem, hogy abban a vitában, amely kialakult a csepeli vezetést, meg, működését, illetően, Uh, és nem is tudom, hogy kinek az alapján, hiszen némesszilád ez ezügyben nem egyszerűen német hanem a Fidesz, hiszen ő feloszlatta a csepeli Fidesz szervezetet is, amely újjáalakulásakor két embert, az egyik alpolgármestert és a polgármestert, aki egyébként ott alapító tag volt, nem is vette föl a soraiba. Uh, nekem mi alapján kéne megítélnem, hogy kinek van igaz. Mi alapján e, tudja ön elfogadni azt a szituációt, hogy Borbé Lénárt az ön frakciójának a tagja, miközben egyébként a pártja kizárta magából és nem vállal vele azonosságot? Én ezt az ellentmondást hogy oldjam fel? Én szerintem, bár nem tudom, hogy akkor fogok tudni választolni, de várjuk meg, amíg ön és meghallgatja a másik felet, és hogy tud-e abban igazságot tenni. Én Ráterész igazságokat mindkét oldalon, és abból tud -e egy zanzát hozni. Én nem tudom, hogy ön, hogyan tegyen igazságot, vagy hogyan adjon igazságot. Ne, te, ne tegyem, mert nyilván nem az ön dolga, hogy hogyan, hogyan értékelj ezt a helyzetet, és kinek az igazát lát, látja erősebbnek. Én ebben nem tudok ennek tanácsot adni. Rendben van. Ezt tudom, veszem. Milyen alapon tagja Borbé Lénárt ma a Fidesz-KDP frakciójának, amikor egyébként a párt kizárta a sorából? Pontosan ugyan alapon, és ezt azt hittem, hogy ön fogja felhozni a példát, mert újpesti, mint ahogy a Momentumosként megválasztott Déri Tibor a DK frakciójának a tag. Értem, őt nem szárták ki, tudom, ha. ha... kilépett a momentumból? Kilépett, de ez más kilépni, és más az, hogy kizárták. De, bocsánat, a párttagság és egy választott testületben lévő munkaszervezési csoport, az, az két külön dolog. Nekem ezt értelem kéne? Ott vannak bárki, függetlenek. Bárki, bárki, bármelyik frakcióhoz csatlakozhat. A Fidesz a csepeli tevékenysége miatt zárta őt ki? De, de, de bocsánat, bocsánat, nekem nem dolgom a Fidesz csepeli tevékenységét megítélni, nekem nem, nekem nem tisztem, pláne nyilvánosság előtt igazságot tenni, a két előbb említett úr között, mind a kettőt személyesen nagyon jól ismerem, nagyon jól a mindkettőkkel személyesen jól viszonyom. Az élet az nem fekete és fehér ebben a tekintetben. Nekem az a dolgom, hogy a fővárosi közgyűlés munkáját végezzem, és ott a Csepeli polgármesterre, aki egyébként egy elég nagy kerületet visz, az ő eddigi tapasztalata és eddigi közgyűlési munkája, az, az, az nekem fontos, hogy, hogy tudja a mi munkánkat ott segíteni. Kevesen vagyunk, eh, jól látható, ugye, figyelemmel szoktak kísérni a közgyűléseket, hogy nagyjából milyen szakmai szinten megy a munka, hogyan söplik le az adott esetben jól megfogalmazott és, és, és, és adott esetben áruljál nekem, hogy a ugye korábban mi sokat beszélgettünk. Mindenkire számítunk a, a... Én értem, hogy mindenkire számítanak, de ezek lúzunkok. Azt én kérdezem öntől, azért mi régebben személyesen is sokat beszélgettünk, amikor ön polgármester volt. Uh és olyankor felvetettem kérdéseket, illetve egyszerűen csak beszélgettünk. Én azt kérdezem öntől, hogy elvitatja-e tőlem annak a lehetőségét, nem is lehetőségét, és nem is azt mondom, hogy önnek farkasvoksága van. Én azt kérdezem öntől, tételezzük fel, hogy én egy más logikai rendszer alapján gondolkodom a világról, vagy nem egy más logika alapján, hanem egy saját logika alapján, ami sokszor egyezik az önével, sokszor megértem önt, és sokszor van olyan szituáció, vagy néhányszor előfordul olyan, amikor nem értem azt, ami van. Annak idején csak, hogy értse, hogy ez nem Borbé is örről szól. Amikor annak idején Szakás Lászlót kizárta az MSP még a választások előtt ott ugye volt egy ilyen na egyszerű ezt nem De a dolognak az a lényege tehát, hogy az ember ne valami mondatot, nyisson és aztán ott az indulatok félre vigyék a beszélgetést a dolognak az a lényege, hogy kizárták a soraiból, szakáslászó szerint egy teljesen mondva csinált dolog miatt, nem ő volt az egyedüli, ezzel együtt ez számára természetesen nem volt mentség, vagy nem volt egy feloldozó dolog Uh, és én azt kérdeztem tőle, hogy milyen érzés egy olyan párt frakciójában ülni az országgyűlésben, ami egyébként kizárta őt, és hát akkor ő feszengve mondta, hogy hát ugye ez egy átmeneti idő, ez van, Uh, és én ezt uh, biztos, hogy de olyan, mint amikor két ember elválik, és aztán azért nem költöznek el, mert egyébként nincs hova költözni, vagy kényelmesebb, a lakást még nem értékesítették, de ezek a dolgok uh, adott esetben egy civilt másfélképpen foglalkoztathatnak, mint önt. Tehát uh, létezik egy feloldhatatlan ellentmondás, valakit egyszer kizárnak, másfelől pedig szükség van a munkájára, és egy másik uh, közösségnek pedig a tagja marad, amely szintén része annak a közösségnek, amelynek egy vezetője kizárta a másikat. Én csak azt kérdezem, hogy ön kizárja annak a lehetőségét, hogy valaki úgy gondolja, hogy gondolja a politikáról, ami nem ellenséges önnel, de nem ért egy csomó dolgot, ami egyébként az ő összképét befolyásolja. Pont. Egy és ugyanarról ön, hát, beszélgetünk ez, különböző aspektusokból. Lehet, lehet, hogy fog a példa, de hogyha ön a kedvesével tagja egy klubnak, és bármilyen okból, abból a klubból a kizárják, akkor, akkor ön szakítani fog a kedvesével? Nem, de nagyon jó a példa, egyszer, talán egyszer egy polgári szalomba voltam hivatalos, vagy legalábbis én regisztráltam, és ő pedig valami, nem emlékszem pontosan a történetet, de az a dolog lényege, hogy ő személyesen, vagy az újságja miatt őt oda nem vették be, és amikor én elmentem oda az egyéni érdeklődésem miatt, akkor ő engem illojalitással e vádolt meg, és nem mondanám utólag az hogy nem volt igaza, én hivatkoztam mindenfélére, szakmai kíváncsiságra, meg hogy a kettő nem függ össze, de a kettő összefüggött, nem mondom, hogy nem cselekedtem helyesen, de jól biztos, hogy nem cselekedtem, tehát hogyha innen nézzük, akkor inkább rosszul cselekedtem. A kérdésem, tehát, a, tehát amikor annak idején a a Runnai t kirúgták a bridgeből, eh, akkor fogta magát a Szegő Tibor és eljött vele. Tehát eh, amikor én eljöttem a Magyar Rádióból, akkor hóból a Krisztina fogta és eljött. Tehát eh, az a helyzet, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, ez nem volt egy jó kérdés. Illetve jó kérdés volt, de a válasz nem önt igazolja. Az összetartozás az mert, másról igen, szól. Mert, mert mondtam, hogy lehet, hogy rossz a példa. Nem rossz a példa. A példája egyáltalán mert, nem volt rossz. De ha, ha meg nem rossz a példa, akkor meg fogadjuk meg azt, hogy Csepelen is vannak olyan fideszesek, akik viszont továbbra is fidesztagok. Nekem meg akkor lenne e, egészen konkrétan számomra fölrúható hibám, hogyha nem tennék meg mindent, hogy a frakcióban a legjobb munkát végezzük, mindenkire számítva, akinek a tapasztalátára szükség van. Én akkor, akkor elárulnám. A teljes fővárosi közösséget, aki, aki, aki azt gondolja, hogy az a vezetés, aki most van, aki egyébként tegnap újságírókat is és budapesti állampolgárokat kivezettetett a teremből konkrétan. Itt állj meg egy pillanatot, ez Gabriela meg is kérdezte, erre egyébként a főpolgármesternek van jogosultság? Én szerintem nincsen. Tehát arra meg lehet kérni valakit, bár az a főpagármester úszájából pont elég furcsa lenne, aki egyébként konkrétan ő is és a saját pártjai Tarlós István idején hasonló eseményeket szerveztek a közgyűlési teremben. Ott voltak olyanok, akik odaláncolták magukat a székeket, és hosszasan, hosszasan negyed óráig, húsz petig skandáltak, egyébként megzavarva, ellehetetlenítve az ülést, akkor az rendben volt. Talós van és, és a többség e, nagy nyugalommal és empátiával figyelte e, ezt a történést. Most semmi más nem történt, mint hogy fölelmentek egy molinót is e, egész, a, alig hallhatóan sajnos egyébként. Tehát mi, aki ott ültünk a, a karéba, nem nagyon hallottuk, hogy hogy mi a, a, a szöveg, tehát a közgyűlés ülését és a munkát egyáltalán nem zavarta. Nem csak arra kérték meg őket, hogy esetleg kapcsolják ki azt a megafont, vagy nem tudom micsodát, vagy adott esetben tegyék le a transzparens, már szerintem arra sem kérhették volna, mert egész egyszerűen kitessékelték a teremből. Ez a, fővárosi, a fővárosi biztonsági szolgálat, akik egyébként a teremben is szép egyenruhában, ott folyamatosan vigyáznak a, a rendre. Úgy egy van. ilyen szituációt egyébként az önvéleménye szerint hogy kéne rendezni? hogyha nem hagyják abba, tök mindegy, hogy melyik oldalról azt a viselkedést, ami a, a közgyűlés hétköznapi működését nem teszi lehetővé. Én szerintem, hogyha megzavarja és ellehetetleníti a munkát, akkor föl lehet lépni, ahogy jeleztem, az, hogy föltartanak uh -huh. a polinót, és alig hallhatóan az, ő, megy egy szöveg, az egyáltalán nem az ellehetetlenítése. Tehát ahogy egyébként lehetett hallani főpolgármester úr szavát, amikor a bekapcsolt, kihangosított mikrofonnal mondta, hogy távolítsák el az embereket, ugyanúgy mondhatta volna, hogy éppen mi a vélemény az adott előterjesztésről. Ön ennek akkor ott Dodi Gabriela mellett emlékezettem, csak, csak ő tette szóval, talán. Nem, én akkor bekiaváltam viccesen, hogy rendőrállam, mert nagyon érdekes, hogy a teljes, szinte már a világsajtot végig járta azt, hogy néhány ember rendőrökkel tulakodva egyébként nekifeszül a kerítésnek, az a, az a világ botránya, ott rendőrállamot kiáltanak, itt pedig a főpolgármester csettintésére kitessék ennek magyar budapesti állampolgárokat a fővárosi Közgyűlés nyilvános üléséről. Az önkormányzatiság és az országos politikának ez a kettősége, amelyek közben egymást képezik le, ez nem először fordul elő a kettőnk beszélgetésében, valójában meg fogja határozni a jövő évi önkormányzati választásokat? Vagy mit lehet annak érdekében tenni, hogy ne határozza meg, hogy tényleg arról szóljon, ezek ami... Hogy Én azt gondolom egyébként, hogy hogy euh, például, hogyha egy közgyűlés ülése nyilvános, és oda bárki az utcáról bejehet, akkor is kellenek szabályok. Én ezzel maximálisan egyetértek. Én egyetértettem Kövér Lászlóval akkor, amikor a parlament folyosóin euh, olyan szabályt hozott, hogy hol van a sajtószámára kijelölt hely, és hol van egyébként olyan hajó, nem lehet. Akkor mindenki visított mindenki kritizálta Kövér Lászlott, hogy micsoda diktatúra, hogy ez a sajtószabadság ellehetetlenítése. Akkor, amikor ugyanezt bevezette Karácsony Gergely a városházán, akkor mindenki örült, vagy legalábbis szó nélkül fogadták el. Pontosan el. ezért kérdezem öntől, hogy vajon ez a dihotómia megmarad-e? Meg, Ráhúzza e a bélyegét, vagy a kényszerzőponyát, nézzük pontként, és a szerencsétlenem? a jövő évi választásra. Én a kettős mérce szót szeretem erre használni, tehát az, hogy amit a, a kövérlászlap parlamentben csinál, az csúnyaság, amit a karácsony a, a fővárosi főfogási rivatalban csinál, az meg rendben. Jó, de jön a kettős mércét annak a részére, tehát az, az, az kritizálja a kettős mércével, aki ezt nem veszi észre, de a mi kettünk beszélgetésére ez nem jellemző. A kedvés mérce ugye arról szól, hogy az egyik szemében az egyik bocsánatos bűn, a másik pedig nem bocsánatos bűn. Én legfeljebb azt kérdezem, hogy vajon mennyire következménye egyik a másiknak, és ha igen, vajon mit lehet annak érdekében tenni, hogy a tendencia csökkenjen, és a csökkenés a következtében ezek a jelenségek megszűnjenek és ne erősödjenek, mint hogy egyébként ezt az elmúlt időben tapasztalni lehet. Tehát én még csak azt sem kérdezem, hogy melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás, mert ugye szintén ebben a egy meghatározó elem, hogy ne, te kezdted, én csak a következményeit akartam elhárítani, még csak ezt sem kérdezem. Azt kérdezem, van-e arra bármilyen ötlet, hogy ezt hogy lehet csillapítani? Én szerintem visszatértünk az eredeti felvetéshez, amikor én azt mondtam, hogy ha valaki önazonos és van értékrendje és amellett kiáll, akkor az nem színház. Én mindig is úgy közelítettem a különböző problémákhoz, hogy az, annak a, a jóságát, észszerűségét, szabályosságát néztem és vizsgáltam. Tehát amikor Kövér László bevezette a parlamentben azt a szabályozást, amit a sajtó működésével kapcsolatosan, akkor én azt nem azért fogadtam el. Mert, mert Kövér László vezette be, hanem azért, mert láttam egyébként számos európai és amerikai példát, hogy hogyan és milyen szabályozott keretek között lehet ezt a munkát. és azt gondoltam, hogy az országházaban ilyen rendre szükség van. És nekem az, nem azért van bajom azzal a rendszerrel, ami egyébként a főpolgármesteri hivatalban most van, mert én egyébként el tudom fogadni, sőt, kell a rendezettség, kell a sajtó számára kijelölt hely, kell az interjúkéréséknek bizonyos kereteket, szabályokat, Kultúráltságot szabni. De ezt ne egy olyan főpolgármester tett aki fél évvel, egy évvel ezelőtt még ezzel ellen hangosan tiltakozott. Um, köszönöm, a rendelkezésre állt korábban, a jövő héten helyreáll a rend. Uh, feltennék még két kérdést. Ugye a második pont a javaslat a 2023-i költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára előterjesztő kis Amrus. Ezt végül is megszavazta a Fidesz, ellene szavazott vagy tartózkodott? Tartózkodás. A tartózkodás az minek a jele? Egyrészt annak, hogy rengeteg elemével nem értettünk egyet. Az ugye az a vitában ki is derült, hogy miért nem. Nagyon furcsának tartjuk, hogy olyan szervezet akar hitelt fölvenni, és kéri hozzá egy másik felelősszebbnek a jóváhagyását, aki egyébként folyamatosan azzal beszél, hogy elfogyott a pénze, nincsen pénze. Nem tudom, hogy egyébként ezt felelős gazdálkodásnak tartjuk-e? De nem akartuk megakadályozni sem, bár nyilvánvalóan nem, nem a mi szavazatainkon múlott, de jelzést akartuk adni, hogy egyébként, hogyha a főpolgármester ezt az irányt jónak tartja és helyesnek tartja, akkor mi nem akarunk ennek a gáncsokat. A, a 18-as haza, 18-as pont volt, de eredetleg az volt törvényességi felhívás a Hongyúl Sétány elnevezésének jogszerűségével kapcsolatban. Itt egyébként, amit mondtak a szövegben, félreérthető, illetve hát nem annyira egyértelmű, mint ahogy egy sztendap elhangzott, ugye a a korábbi vitára azért van utalás, hogy ez nem nézett azonossággal jött létre, de azt kérdezem, hogy tegnap ezt is elfogadta a közgyűlés, és nem fogadta el az önmódosító javaslatát sem, mely szerint forduljanak a Tudományos Akadémiához, és válasszák ketté ezt a problémát. Ezt végül is a Fidesz-KDNP frakció megtart, megtart, tartózkodott vagy ellene volt? Hát nem fogadtuk el a főváros álláspagyát. De állás, tartózkodtak, hát, vagy ellene volt? Nem, ott határozottan nem, mert mert itt most már azzal, hogy az én javaslatom azt, hogy a fővárosi közgyűlés forduljon az arra hivatott tudományos akadémiához, annak kimondására, amit egyébként már kimondott csak egy másik ügyben, az innentől kezdve egyértelműsítette azt a folyamatot, ami zajlott, hogy szándékosan éltek vissza a többségükkel, és szándékosan használták ki, a jognak azt a lehetőségét, hogy a, főváros, hogy a az úgynevezett kétei megfogalmazását, mit szerint egy közéleti szereplőnek a, a történelmi mújtjával kapcsolatban, ha kétei merül föl, akkor annak eldöntésére a Tudományos Akadémia hivatott, ezt szándékosan kerülték ki, és gyáva módon most a javaslatomat nem szavazták meg, azért, mert kiderült volna, hogy jogszerűtlen az elnevezése. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást jövő héten folytatjuk. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen, további Én... szép napot. Én is köszönöm, a, mint a legutóbb tettem talán, ez Nemes Gáborral volt még legutóbb, tehát mindig az elköszönésben lévő hangban benne van az egész interjúval kapcsolatos hangulati tényező, de csak ennyit szerettem volna mondani, Vinter mondta, Zsoltot hallották, a fővárosi közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét. Most pedig támogatott tartalmat fognak látni, kérem feltüntetni. A támogatott tartalma hangra is vonatkozik. Belkégyelgy vagyok. Mét tiszteletem, minek függvényében használja a harmadik nevét? Az a helyzet, hogy azért használom, mert a fiam is velkégy, hogy ő is eléggé közszereplő, és ezért használjuk mind a ketten ez a megállapodásunk. Tehát ha tudjuk, használjuk. Ő mit csinál? Ő, ő a Ludovika igazgatója. Értem. De akkor ezek szerint az apja volt az, aki megváltoztatta vagy módosította, hiszen az apja döntött úgy, hogy a gyereket is úgy fogják hívni, mint őt? <tos> Igen, hát az a helyzet, hogy a, ahogy ő is felnőtt, a második nevünkkel különböztetjük meg őket. Én is örököltem a nevem, és ezért továbbadtam, sőt, ő is továbbadta már. Úgyhogy ez egy L ilyen... Mert hogy az önapját is így hívták? Az önapját is így hívták? Így hívták, igen. igen, igen, úgyhogy én azért És ez hanyadiziglen van így a családon? Ez most négy, tehát akkor indult. A Betesda Kórház gyerekorház főigazgatójával beszélgetek. Köszönöm a rendelkezésre állást, és szigorúan nézem az órát, hogy az értekezletre, gondolom a főorvos értekezletre el tudjon menni. 8.13-kor. Nézzük genezisében ezt a történetet, ugye arról van szó, hogy a Betesdában lévő gyerekek közül néhányan vagy sokan majd elmehetnek a színei féle réghajóval, ha az időjárás is megengedi már azt követően, hogy gyógyultan távoztak a kórházból. Ugye az teljesen nyilvánvaló, aki elmegy a Betesda kórházba, vagy elsétál előtte, utóbbiak szerencsésebbek, azok láthatják, hogy az ablakokból, illetve hát az épület bizonyos ablakaiból, mert az, az nem, az nem minden ablak néz a város felé, lehet látni ezt a léghajót, ami egyébként szerintem üde a városnak, de ez az én egyéni véleményem. Az, hogy a gyerekek számára ez a léghajó egy szimbólumá vált, egyrészt a kintnek, a gyógyultságnak, bizonyos szempontból a szabadságnak is a szimbólumává, és aztán ebből felvetődött az, hogy nem -e lehetne-e valamilyen utó módon egy olyan együtt, működés, amely ezeknek a gyerekeknek, kísérőiknek lehetővé teszi azt, hogy ingyen is bérmentve ebből lehessen valóság, ennek a folyamatát elmesélne? Igen, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok valóban, azt is a figyelmességet is köszönöm, hogy nekünk negyed, kilenckor minden nap orvosi megbeszélésünk van, amin mindenképp ott szeretek lenni, úgyhogy tényleg akkor be kell fejezni. Apám orvos volt, tudom, hogy mit jelent az orvos számára a kórház. Anyám szegénynek az... szenvedte. Ez a tónus azért a napnak, hogy értsük, tudjuk egymást, és én is tájékozott legyek. A, a léghajó, én azt hiszem, hogy szimbólum az mindannyiunknak, nem csak a gyerekeknek, nem csak a gyógyuló gyerekeknek, de felrepülni a magasba egy egyébként ilyen esztétikus és szép léghajóval, mint ami itt van mellettünk a légedben, ez mindenkinek öröm és mindenki. De ön mikor hallott jelen. először arról a kórházban, hogy kivetette föl, hogy jó lenne ha? A munkatársaim, ahogy a léghajó itt mellettünk megjelent, azonnal a sajátjuknak is tekintették, és én is nagyon jó volt itt elsétálni mellette, és nagyon jó volt bárhonnan a városból, látni Budáról, meg az összes területről, amerre megyünk, hogy ott a léghajó a magasba, és az ami mi léghajónk is, hiszen itt vagyunk mellette, és ez egy, ez egy ilyen jó szabadságélményt is adott, és ad mindannyiunknak, és így betődött fel, Felmentünk mi magunk is, és az az élménye, hogy mindenre rálátunk, és egy kicsit más perspektívából is nézzük a világot, meg az öröm, hogy fent vagyunk, az, az megfogalmazta ezt az intuitív munkatársaimba, hogy ezt olyan jó lenne ajándéknak adni. De azoknak, akik tartósan itt voltak, valóban ez a, ez a tervünk, és most már a valóság, hogy a. Mit jelent a tartósan... tartóság? Tartóság az körülbelül úgy tervezzük, hogy két hét, de az már egy nagyon fajsúlyos idő az alatt. Rengeteg minden történik, sok mindenen átmennek ezek a családok, és hát különösen a gyerekek és a mellettük levő édesanyja, leginkább ő van a gyerek mellett, de mindannyian átmennek olyan nyűgökön, bajokban. Rossz a kérdés, de nem vagy... tudom jobban föltenni. Egy, egy gyerek beteg a kórházban átlagosan tartok tőle, hogy ilyen szám van eh, természetesen a, a, a problémája függvényében, de most ettől eltekintve átlagosan van arra egy szám, hogy egy gyerek mennyi idő tartózkodik az ön által vezetett Igen. kórházban? Igen, az, ezek nagyon fontos statisztikák, és az átlagos ápolási idő az olyan két-három nap között van, de hát ebben nagyon sok egynapos ellátás benne van, és sok olyan akut betegség, amivel valóban este bejön egy-egy fulladással, vagy hasmenéssel, és utána másnap, vagy harmadnap. Aki két hétig Én... van benne, Úgy... vagy ennél is tovább, az milyen? Az ég, tehát ugye az égési osztályról van szó, de az ugye egy speciális dolog. Mi az, vagy milyen probléma az, ami egyébként ezeket a gyerekeket sújtja? ami által ilyen hosszú ideig élvezik a kórház vendégszeretetét? Azért nem kevés ilyen beteg van, tehát néhány száz így tudom mondani. Hány gyereket rúznak... ápolnak egyszer a kórházban? A kórháznak az éves betegforgalma az olyan 9-10 ezer fekvőben. De egy, egy időben, tehát most? Igen, de azért mondom, ezeket a számokat itt 170 ezer járó, tehát nagyon sokan keresik fel a kórházat, és az ágy számunkat sokszor megtelik, és az körülbelül olyan 150 gyereket jelent egyszerre. Akiben. Ez hány osztály? Hát osztály, meg részleg az összességében viszonylag kisebb osztályaink vannak, de... 20 körüli összesen, hogyha úgy mindent külön szeparálunk. És hogy az, hogy a... milyen betegek ezek, azért hagyd mondjam. Tehát a sérültek, a súlyosabb sérültek, ami nem csak égéssérült, de elsősorban az, de azért vannak olyan nagyobb baleseti sebészeti esetek, akik ide tartoznak, de nem kevés krónikus betegséggel igényelnek alkalomattán nagyobb műtéteket, vagy pedig kezeléseket, például most mondok ilyen betegcsoportot, a gyulladásos bérbetegek, a hmm. krónbetegek krón például, akik nagyon nagy számban gondozunk, az epilepsziások, akiknél súlyosabb epilepsiás állapot van, nagyon sok az egész országból ide kerülő rehabilitációra szoruló gyereket gondozunk, akik nem ritkán kómából kelnek fel, vagy nagyon súlyos sérülések után nyerik vissza tulajdonképpen az életfunkciójukat és a képességeiket a legkülönbözőbb feladatokra, dolgokra, de krónikus tüdőbetegektől kezdve cukorbeteg gyerekek egy-egy cukorbeteg Megjelenése után annak a teljes beállítása, a hazabocsátásig megint csak egy fajsúlyos dolog lehet. Néhány példát emeltem ki, de azért lehet nevőséges. Ránéztem az órára. Azt kérdezem öntől, hogy ugye a kórház udvarokon jellemző látvány, az ott sétáló beteg. Mennyire jellemző az, hogy valaki, aki egyébként az ön által vezetett kórházban van, valamennyi időre kimehet a városligetbe, és aztán visszamegy, vagy ez nem igazán jellemző? Azért elég feszes programja van ezeknek a gyerekeknek, és tulajdonképpen amikor hát udvarunk is egy kicsit liget sok fával, de, de azért elképzelhető, sőt a Városligetnek nagyon sok helyével szoros kapcsolatunk van a Tudatosan, szervezetten visszük át az állatokba a gyerekeket, különösen a megint csak a rehabilitációra szorulókat, vagy nem tervezünk nagyon sok, gyerek, sok gyerekcsoportnak életmód táborokat, például a, a, a nagyobb súlyú gyerekeknek, diétás táborokat, a, a különböző ilyen mentális és pszichiátriai beteg gyerekeknek, hiperaktív gyerekeknek, autistáknak táborokat. ezekkel a igetnek, nagyon sok, sok területét beéljük. hát itt különösen az állatkertet tudom mondani, de, de több más területre is sokat megy. Egy, és a szülők is kikimennek a gyerekekkel, természetesen azok, akik, akik tartósabban itt vannak. Ami a balon kilátóval való együttműködést már a végeredmény oldaláról nézve, illeti ott kikeresett meg, kit, hogyan lett ebből egy megállapodás? elég erős kapcsolatunk van a Városliget ZRT vezetőivel. ezekből az együttműködésekből a Dódóan sok mindennel segítenek is minket, most például az egyik épületüket is használjuk, és ebből a Dódóan amikor az ötlet felvetődött, akkor megkérdeztük, hogy ezt lehetségesnek tartják-e, és azonnal igent mondtak, és aztán összekötöttek bennünket a Vallon üzemeltetőivel, vezetőivel, és nagyon gyorsan megállapodtunk, nem kellett nagyon bonyolult rágyalásokba bonyolódnunk, mert mindenki azonnal támogatta ezt. Végül is ez a megállapodás mit tartalmaz? Azt tartalmazza, hogy azok a gyerekek, akik tartósabban vagy súlyosabb betegségből a kórházban fekszenek, ezek hangsúlyozom, évente néhány száz beteget jelent ők, amikor a kórházból elmennek, akkor kapnak a családjaikkal együtt egy ingyenes lehetőséget, hogy a vallonnal felrepüljenek, és Ilyen értelemben egy örömmel tudnak távozni abból a, abból a nehéz időszakból, amikor, amit a kórházban töltöttek. Van-e számszakilag egy megállapított szám, vagy ez egy felülről nyitott ez Valami. egy felülről nyitott, de nyilván azért e, igyekszünk olyan szabályt e, beállítani, ami ezt azért egyértelművé és korrekté teszi, ezért mondom ezt a körülbelül itt tartózkodást, amit persze néhány napban lehet e, befolyásolni, hogyha valaki hamarabb hazamegy, nem fog leszünk ebbe e, idegek természetesen, de azért nyilván kell egy olyan keret, illetve azt is mondhatnám, hogy aki kicsit rövidebb időt van, de olyan súlyosságú betegségből, ami valóban egy, egy egy erős krízist jelentett, ezt azoknak is biztosítani tudjuk. Körülbelül mennyi idő alatt került tető alá ez a megállapodás, ahhoz képest, mint amikor felvetették a kérdést, hogy ez tehetségesebb? Hát, nagyon gyorsan. Ez, ez a mennyi... szóbeli megállapodás egy pillanat alatt az, hogy ez aztán megvalósuljon, meg legyen ez a nyitó esemény, az egészet összeszervezzük, ez, ez került néhány hétbe. Um, mennyi időre vonatkozik ez? Ez most jelen pillanatban nincsen lehatárolva ennek a vége. Nyilván le fogunk ülni valamikor ősszel, és értékeljük, hogy hogy is működik a dolog. De ez egy írásos értékel, szerződés, vagy ez, egy, ez, egy, ez, ez milyen formában létezik a megállapodás? Van közöttünk egy írásos szerződés, igen. Ami De ennek ez nem tartalmaz határidőt? Ez, ez, ez, ez annyit tartalmaz, hogy újra leülünk, és is uh -huh. átbeszéljük a. a és gondolom, hogy azt is tartalmazza, hogy ennek a költségeit akkor ezek szerint átvállalja a Városliget ZRT, vagy arról van szó, hogy a balonkilátó ZRT ezt magára vállalja. Elnézést kérek, hogy ilyeneket kérdezek, de ugye abból adódóan, hogy van egy projekt, eh, annak az összes elemére igyekszik az ember rákérdezni szemérmesen eh, vagy szemérmetlenül. Igen, ezt a ballon, ballon e, üzemeltetői vállalják, tehát tulajdonképpen ez az ő költségükre megy, hogy így mondjam. Magyarul, hogy itt ezek szerint pénzmozgás nincs. Igen, tehát a ballon, ballon e, üzemeltetői ezt a ezt a lehetőséget, ezt a, ezt a tevékenységet ajánlják fel, tehát nincsen befizetés, kifizetés így van, hanem, hanem egy természetbeli juttatás jut a kórházon keresztül ezeknek a családoknak. Van-e bármilyen összefüggés most éppen aktuálisan ezen esemény, és az 1 százalék a Betesda alapítványba valóhoz való hozzájárulás között, ami egy nagyjából időben most egybeesik, vagy közel van egymáshoz? Azt gondolom, hogy a tavasznak a, a, a közös kapcsolata van. Tavasszal kell adnia, egy százalékos kokat, és tavasszal tud egy ilyen program indulni, mert ilyenkor tudunk felrepülni, más, direktebb kapcsolat nincsen. Mikortól él ez a, ez a megállapodás? Most, tegnaptól, amikor ezt az egész nyitó ünnepséget tartottuk, annantól Ilyen, az időjárás nem nagyon tette lehetővé, ma meglehetőség hideg van, de hogy van egy szél vagy nem, azt itt egyben a nyolcadik kerület ingatlanban nem tudom megállapítani, de az első adandó alkalommal, amikor egyébként erre lehetőség van, akkor könnyen lehetséges, hogy a betesd a kórház élni fog, az opciós jogával is lehívja az első utazás lehetőségét? Igen, abban a pillanatban, ahogy ez lehetséges, és ez napról napra nyilván változik itt 20-25 km per óra erősségű szélig tud aballon felrepülni, tegnap éppen még voltak 50 km per órás széllökések is. Pillanatról pillanatra is változik, nem csak hogy napról napra, és nyilván aki a távozáskor nem tud felrepülni, az megkapja akkor is a jegyet, és utána ezt tudja pótolni. De hát igen, egy ballon, ez egy ilyen, ez egy ilyen szerkezet. Ez a szülőkkel van. való megegyezés alapján történik egyébként? É, nem értettem, bocsánat. Hogy a szülőkkel való megegyezés alapján történik el, hiszen egy gyerek azonnal igent mond, leszámítva, akinek téli van? Ez úgy működik, hogy megkapják ezt a jegyet a ballonra a családtagok, és nyilván a szülő ezzel akkor él, amikor tud, Tehát, és hogyha nem akar vele élni, akkor nyilván nem tud. De ezt más nem vehet igénybe? Hát ez annak a gyereknek szól, aki a kórházból távozott, és az ő szüleinek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, szerintem ez egy, én legalábbis tegnapot csak lelkesedést láttam, ami a gyerekeket illeti az ő lelkesedésük valószínűleg ezt lényegesen meghaladja, de az már az embernek, az, az már az intim szférába tartozik, hogy azok a gyerekek, akik ott a kórházban vannak, ahonnan kijönnek, akkor a felszabadultságukat pluszban még így is megélhetik. Örülök annak, hogy egy ilyen emes kezdeményezés kapcsán tudtunk életünkben először. Hát illetve tegnap bemutatkoztam, akkor másodszor beszélgetni. Köszönöm szépen, én is örülök neki. Én viszont hálásra. Viszont hálásra. Önök egy támogatott tartalomban hallották a Betesda Kórház főigazgatóját, Velkei György Jánost. Most pedig ránk tört a szabadság. 8 óra 13 perckor kellett volna elválnom legkésőbb Velkei úrtól, de én már 8 óra 8 perckor elváltam tőle. Így aztán van 22 percünk az akármire. Ugye általában az ember nem így szokott beszélgetni, hogy előtte két hosszabb beszélgetést e, bonyolít. Így aztán nem mondom, hogy zavarban vagyok, mert én ebben a műsorban viszonylag ritkán szoktam zavarban lenni, de ha a kezdeményezést átvennék tőlem, akkor azt nem venném rossz néven, mert ugye lélekben én most az előző kettővel vagyok, és készülök a harmadikra. Nem véletlen, hogy ezek a napok, a péntek és a szombat, péntek és a szombat, a csütörtök és a péntek, azok ilyen, akkor most 0612538812 12 beszélgessünk, nem szoktak tartalmazni. Figyelek, ha van mire. Köszönöm, Fialaú! A tunokat eszvére, mert együtt hallgattuk ezt a beszélgetést, és nagyon köszönöm az összes beszélgetését, mert nagyon-nagyon szeretem hallgatni. És köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Tessék. Üreget kívánok, keresztül, sőjét vágyat kívánok. Második kérdésem a randóan meghallgatni. Tessék! Köszönöm szépen. Hát tegnap meg ma megismerhettük ennek a tiszteltartalomnak a igazi arcát. Ez, hogy Német Szilárd a saját alapítványában akarja beszervezni, csepet, nem találtam szavakat, 24 órája nem találok szavakat, és nem kétlőször szószoros értelmében, hogy Firoján azt mondaná, hogy mi van? Ugye ezek, hogy mit akar? És ma szépen rátette Winter Master gyakára a kötelet, csak ő, ő nem érezte, úgy sajnos nem elég szorosan. Ne felejtse, hogy ez a, a, a, a, ez nem egy kötél volt, tehát az, ami a, a, a Borbé Szilárd ottani vagy a Borbény Léná totani jelenlétét illeti, és Szakás Lászlónak az msp ben való jelenlétét, ez mind-mind ez egy olyan fajta politikai logika mentén megy, amely politikai logika belülem hiányzik. Tehát, amikor ő visszakérdezett, akkor nem véletlen hoztam fel azt a példát, amelyet még ma is hallgathatok a barátnőmtől, nem állíthatom, hogy alap nélkül. A kérdés az, hogy a politika alapvetően más logika mentén működik-e, mint ahogy egyébként a nem politika a mi hétköznapi életünk, ha ezeket egyáltalán el lehet választani. Erről folytató beszélgetéseket. Szerintem nem lehet elválasztani. Wintermontár sem tudja elválasztani. Mantrázza a, a, a szövegét, csak mondja, csak mondja, csak mondja, semmivel nem lehet szembesíteni szerintem, vagy ha ő szembesíti, akkor ugye nagyon okosan időzőjelben a dő maga próbál kibújni ez alól. De ő nem tapasztalja azt, hogy ez nagyon sok ellenzéki, vagy a fővárosban éppen hatalmal lévő politikusra éppen ugyanúgy? Ez wintermentel specifikus? Uh, nem, nem, ez fides specifikus De ez fidesz-specifikus. A mint A próbálja természetesen nem kibeszélni a pártjából. A másik oldalon is van ilyen. Az azt mondanám, hogy nincs ilyen, mert az én annyira nincsen szemüveg előttem, hogy ezt De ne felejtsen, hogy a teljes 2022-es kudarc az, a, az ellenzék oldaláról az ön, ön véleménye szerint egy átkielemzett és megélt tapasztalattá vált eh, nagyjából egy évvel később. A, jó, hát jól jött, mint tudjuk, nagyon jól jött sajnos, a, a Covid, a háború, minden jól jött. És tehát is 2022-ben volt, mikor volt választás legutóbb? 22-ben. Akkor 22-ben. De nem lehet a Covid-ra fogni azt, ami történt ez ígyben. És ahogy a Karácsony Gergely viselkedett ebben az egész konglomerátumban, az, tehát hogy mondjam, én nem gondolok fidesz-specifikusságokat, hát ember-specifikusságok vannak, és vannak csoport specifikusságok, amelyek szintén léteznek, de hogy ezek egyébként szöges ellentétben állnának -e egymással, van egy politikai magatartás, ami egyre jobban kül a civiltól. Meddig lehet azt mantrázni Magyarországon az embereknek, talán a világon egyedülállóan, hogy, hogy persze vagy a magyar specius, hogy a, a, a baloldal háború párti a jobboldal háború eleme, szóval meddig lehet az emberek agyát még mostni szerint például ebben a... Tapasztalhatja a hétköznapokban, ne haragudjon, ez ebben a formában így álságos. Tapasztalja, Lehet. Hogy hogyan lehet, nem tudom. Engem nem lehet, de másokat lehet. Általánosságokban nem tudok beszélgetni. Bőleg nem is nagyon nehezem. 061 Ligetet illeti, ugye holnap lesz ezen a héten utoljára a Kejfej minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adást, ne felejtsék, hogy a Városliget a hétvégén plusz hétfő hihetetlen mennyiségi programot kínál, és az időjárás, ha nem is lesz verőfény, úgy tűnik, hogy azért jobb lesz annál sem, mint hogy távol kelljen magukat tartaniuk a szabad levegőtől, így a Városligettől. Most egy ilyen részletes program is be nem kezdek, de ajánlom figyelmükbe a Városligetet is. 061-253-8812, 8 óra 17 perc van, ez csak azokat érinti, akik egyébként egy időben hallgatják és nézik a műsort ahhoz képest, mint ahogy egyébként az zajlik. 061-253-8812 Lányok még nemünket kiállt rám Fiúnak, csátának, angyallnak, becéznek, figyának, őtnek, bolongnak, néznek De te nem tudsz választani köztük Mert Kérdés, válasz, nem akarok, no. oh, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, oh, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, oh, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Jó, reggat. Jó reggat, kívánok, Peter, Teknap ajánlott egy filmet, nem, Jó kívánok, Megnéztem, tetszett, érdekes, érdekes téma. Egyrészt másrészt hát egészen elképesztőek a színészekben. Ez az Ötvös Andrásról, ami olyan fantasztikusat alakít, hogy ez szavak nincsenek. Teljesen véletlenül találtunk rá a tévében, ahogy ezt szokták mondani, szörfőzés közben. Hát én a Youtube-on néztem. Hát szóval... Jól tette. Igen. A másik a pont most ugye megy, megy a tömök áldámba, és hát a mini. Az múlt héten volt, amikor meg megemlékeztek a Köves Pinyóval a török állában, nagyon-nagyon megható nagyon volt. Nagyon volt. Nagyon érdekes, ugye, hogy amióta számokkal tudom követni a műsort, hogy például azt a műsort milyen sokan követték. Tehát én emrégen beszélgettem Zalatnai Saroltával, próbálom meggyerni annak, hogy az elkövetkezendő hónapban a Kejfej vendége legyen, aztán majd kiderül, hogy elfogadja, vagy sem. Uh, ők osztálytársak voltak, emlékezetem szerint a Toldi Gimnáziumban két évig. Ezt szintén az Alatna egyik Facebook bejegyzéséből tudtam meg. De mondtam a cinninek, hogy én nem is gondoltam volna, hogy a török Ádámot ennyien szerették. Uh, és mondta, hogy igen. Uh, és hát nagyon sajnálom, hogy erre így döbbentem rá. Nem az a kérdés, hogy a mini sokan szerették-e, vagy sem, de azt tapasztalván, hogy egy ilyen hétköznapi egyébként a vendéget nem személy szerint magam mellett tudom műsor, mint amilyen volt egyébként akkor Jabronka, Rihárd és Kövespinyóval, ugye az egyik egy szerver szolgáltatóval kapcsolatos beszélgetés volt, Igen. a másik pedig közel 5000 ember volt az, aki azt a műsort követte, egészen hihetetlen Hát ez egy... a kéfejési esetében magasztam. Egyébként nem jártam minivel rendszeresen, de hát ugye én Illés metró meg a metróba, főleg a metróban, mert klubtakszán volt, de illés és de Milliebe a Millibe a voltam vagy kétszer, meg egy-két klubba. de ez a Török Ádám fantasztikus tehetségű ember benész volt szó, szóval tényleg le Jó, de meg jó, jó zenét játszottak tulajdonképpen. Ezt a tulajdonképpen vegyük le onnan, és akkor köszönöm, hogy hívott engem. Ebben a tulajdonképpen be van valami fosztóképző, ugyanis. Más esetben a tulajdonképpen iránt elnéző vagyok, most itt a temetése előtt kevésbé elnézést. Ez a rendes ember volt tulajdonképpen. 061-253-88-12. Nagyon szépen emelkednek egyébként a számok. Nem a csillagoség, de 4651-en nézték meg a Török, -a, a Török Ádám halálába is kapcsolatos műsort. Nula a egy, kettőt ve három Azt szerintem megkezdni, hogy pont a Youtube-hoz értő konzultációkat is folytatott a végében. A korábbi zenei kínálat visszatéréset nem műhez most, ez most nagyon jó zene uh, de... nem értsen, ez érdekelne hogy... hogy biztos lesz, valami. biztos, hogy egy, egy műsor biztos, hogy lesz, amikor minden lesz uh, a török Ádámra például semmit nem jelzett a YouTube. Az így egy a világán. Ugye jelenleg továbbra sincs beállítva a YouTube-nak a pénszerzési funkciója, amit jövőre biztos, hogy megfog, vagy jövőre, a következő filmben megszüntetek, mert ennek semmi értelme nincs, hogyha az ember egyébként pénzt kereshetne vele, akkor akár a kollégái vagy a maga a javára, hogy akkor azt az ember felfüggeshet, de ezzel valamiért nem töröttünk. Tehát, hogy vajon ed miatt elnéző a YouTube, és csak egyébként értesíték küld, nem tudom. Uh, ott valójában az volt az, ami engem megfogott, hogy ugye arról volt szó, hogy öt figyelmeztetés, vagy öt uh, rendre utasítás után magát a csatornás szüntetik meg. Uh, ez volt az, ami rám rémisztőleg hatott, és az a kérdés, mely szerint egyébként mindez korábban, vagy a 168 óránál, hogy működött, erre nem tudok válaszolni, mert 168 óránál nem hozzám érkeztek ezek az értesítések, most pedig az első, akkor még ugye az a Jeff Beckes műsor volt, ahol a Jeff Becket nem bírta a YouTube, azután fogta magam, és visszavonulat folytam, de aztán előre jöttem, vagy egy kicsit előrébb merészkedtem. A helyzet az, hogy azok a beszélgetések, amelyeket ezügyben folytattam, azok teljesen terméketlenek voltak. Tehát így együtt a világán, és senki nem tudott semmit. Tehát, amit ugye a, a frekvencjára Rádiók. Ez más. Fizet, fizettek ugye jogdíjat. De Itt. azok fizetnek, de hogy nem fizetnek. Ők fizetnek, igen, igen én azt gondolom, hogy ők fizetnek. Ezt a YouTube oldalán, ez, erről nincs információ, hogy fizet, Ha a YouTube oldal, de nem, nem, nem, amit mond. a YouTube oldaláról is lehet, de egy olyan bonyolult mechanizmus révén, amely bonyolult mechanizmus nekem. Nem sikerült megértenem, és ez egy olyan utóelszámolás, ahol egyébként abban sem vagyok tisztában, hogy milyen költségeket számolnak fel, amivel egyébként kézhelyzeteli hoznak, tehát akkor már äh, vitatkozási alapom sincsen. É. Igen. És akkor lehet, hogy lesz bevétele, mert a fizetős. a, a bevétel jobb, csó, de lehet, hogy jóval több lesz a kiadás adott esetben. Halvány küszöb nincs, hogy mekkora a kiadás. Tehát amikor sajnos elfelejtettem, amit a hungarótól mondott valami, és jöjjön, ja, sávosan monetizált. Ugye ők igen. mondták, hogy sávosan fognak. Figyelj, ezek megmaradnak az emberben, ez olyan, mint a korlátozott apokalipszis. Tehát amikor mondták, hogy sávosan fognak monetizálni, és kérdeztem, hogy mi a sáv, és hogy fognak monetizálni, majd a hungaroton illetékesein erre semmilyen értelmes választ nem tudtak adni, akkor az ember mégiscsak azt gondolta, hogy valahol kafkánál van. És hát az a helyzet, hogy ilyen problémákkal korábban én soha nem találkoztam. És miután a legkülönbözőbb embereket fordultam segítségért, beleértve a hungarotont, és halvány lila gőzük nem volt, illetve a saját válaszuknak az értelmetlenségére, azért ennél határozottabban nem akartam felhívni a figyelmüket, hát nagyjából, mint a bálám szamora álltam az egész előtt, és aztán azt a megoldást választottam, hogy visszavonulót fújtam amit az elmúlt időben különböző apró engedményekkel feloldok, de ez ebben a formában magam számára is értelmetlen és értelmezhetetlen. Érted, köszönöm szépen a választ. Nagyon szívesen. Köszönöm az érdeklődést. 061 12 A hétköznap értelmetlenségével az ember permanensen találkozik. De tényleg, önök például értik azt, hogy a Fidesz kizárja a soraiból a Csepeli polgármestert és a helyettesét, miközben a Csepeli polgármester tagja maradhat a Fővárosi Közgyűlés Fidesz KDNP frakciójának. 10 embert meghallgatnék, hogy ezt érti-e vagy sem. 061 88 12 és akkor kivételesen jó példával járok elől, és azt mondom, hogy én nem értem. letelefonálhatnak más ügyben, vagy semmilyen ügyben. Értik-e az, hogy hogyan lehet a tagja a Fidesz KDNP frakciónak a fővárosi közgyűlésben olyan ember, akit egyébként a Fidesz kizárt a Csepeli Fideszből, majd amikor a Csepeli Fidesz újjá alakult, akkor nem tette lehetővé azt, hogy oda belépjem. Értik, vagy sem? Vagy zavarja önöket ez a... Tudom, irigylik a problémáimat, hát, hogy nekem ilyen problémáim vannak. De a, a lakásom vízvezeték hálózatával is vannak problémáim, de a most kevésbé akartam önöket szórakoztatni. Nincs sok időnk arra, hogy szavazzanak. A halvány gőzöm nincs, hogy erre a a feldolgozásra hogyan fog reagálni a YouTube. Mert ez ugye mégiscsak egy a szám. És amikor elindítottam, még nem tudtam, hogy ez egy nirvána szám lesz. 061 12 először És értem, hogy a Csintalan és Horn műsor az miért ilyen kiemelkedő nézettségű a Pion csider-bakás műsorhoz képest. Tehát két nap alatt szerzett Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem értem magam sem. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Viszontlásra. Ugye a falust is sokkal kevesebben nézték, mint a Tabasit. Majdnem 4700, nem ez a, ez a, ez a török Ádám. 4200 felé halad a csintal a műsor. Jó reggelt! Jó reggelt! ha -ho. Jó reggelt! Nem igazán értem, bár van némi hátú információm, de azt gondolom, hogy ez egy olyan belső torzsalkodás, ami egyébként meg nem is érdemes él. Ér. De itt most nem a torzsalkodás a kérdés, az a kérdés, hogy ez egyik halmaznak nem tagja, hogyan lehet a, egy másik halmaznak a tagja, ami összefüggésben van az elsővel. Ez a kérdés. Mar -tyan! Mar -tyan! Olyan háttér információra meg nem érdemes hivatkozni, amit az ember egyébként nem oszt meg a másikkal. Jó érget! kívánok! Abszolút éthetetlen! Igen, szerintem is az. De ezzel együtt kell tudnunk élni, mert... Mert, mert a politika sziom. Esmi. Ilyenkor szoktam megnézni, hogy jó számot hívok. Igen, jó számot hívok. Fölli van a sajátomból is. Itt kicsőnk, ettől féltem. Hello. Elnézést, csak nekem kéne telefonálnom. Ezzel valami baj lehet akkor. Vagy most kicsik, akkor nem van. Kisemmis Elég el nem mit érhető módon mással beszélt? Nem. Hát akkor érdekes, akkor megjavult, mert itt permanensen valami furcsa élet adott, aztán ugye a saját telefonomról hívtam, aztán ez is kicsöngött, de hát az Isten a tanúm szokták mondani, de ez most speciál mindenki számára nyilvánvaló volt, mert most legalább ötödszörre hívtam. Akkor tudjan arról, hogy a telefonja vagy valami, néha ezt produkálja. Hát igen, akkor ezek szerint nem, nem, mit voltam. Vártam a hívást. Kis Ambrós Budapest általános főpolgármester helyettese. Nem váltott ki elégedettséget Wintermantel Zsoltból az a beszélgetés, amit ma folytattam vele? Mert hogy? Erre nem tudok jól válaszolni. Rosszul se tudok válaszolni. Kérdeztem tőle, és szerintem elfogultnak gondolhatott. Hadd kérdezzek öntől valamit. Azt árulja el nekem. Tegnap hosszan beszélgettem Ábel Attilából, ismeri? Nem. nem. Ő az egyik csepeli polgármester. 15 éven keresztül volt a Fidesz-Csepeli szervezetének a vezetője, aztán ugye legutóbb német Szilárd feloszlatta a Csepeli Fideszt, és amikor új alakult, akkor ő és a polgármester oda nem léphetett vissza. Ugyanakkor Borbé Léner tagja a fidesz DMP fővárosi frakciójának. És mintán tegnap hosszan beszélgettem az alpolgármesterrel, ezt már egyszer megkérdeztem Vinter Zsoltól, hogy számomra egy civil számára ez így halmazatilag érthetetlen, vagy értelmezhetetlen, hogy ő egyébként ezt fel tudja oldani számomra, és azt hiszem, hogy ez is ingerülté tette, mert az a magyarázat, amit ehhez fűzött beleért, vagy egy hasonlattal élt, ami sokszor szerencsétlen, de most nem érjünk el ebben. Ön ezt érti? Nem értem, de azt hiszem, hogy ez nekem is kell, mert hogy ezen nincs dolgom. És... Nagyon jól beszél. Azt el tudja képzelni, hogy én nekem a munkámnak minimum az egyharmadát, de könnyen lehet, hogy a kétharmadát olyan dolgok teszik ki, amivel nekem nem kéne foglalkoznom, mégis foglalkoztat. Ez különböző tett. Megértem ezt az, az érzést, tehát hogy nem, nem akarom azt... Mondok egy másik László. példát, amikor Szakás Lászlót kizárta az MSP, csak hogy láthassa, hogy nem Fidesz kompatibilis a kérdés vagy csak Fidesz, akkor én beszélgettem vele, és lehetett hallani a hangján azt a kényszeredettséget, mert ugye kirúgta az MSP szerintem mondva csinált okból, majd egészen az országgyűlés meg nem szünéséig tagja maradt az MSP frakciójának, miközben megvádolták DK vonzalommal, és kérdeztem, hogy milyen így ebben a közösségben lenni, és hát mint a kis vett, úgy nagyjából úgy válaszolt, azt se értettem. Igen, én ezt értem meg, és azt is akarom mondani, hogy, hogy álságos vagyok, hogy, a, hogy ne lennék kíváncsi ennek a mögöttes okaira, de egyrészt valóban ugye azért már láttunk ilyen a történelemben, ha jól értem, ugye itt arról szól a döntése a Fidesznek, hogy a Csepeli frakcióra és a Csepeli képviselőtestetre vonatkozik, és a fővárosira nem nekem azt nem Én tudjuk, hogy a fővárosira nem. Ilyen, ilyen semmi nincsen, tehát csak közben így marad. De, de egyébként, mert ugye ez viszonylag egyszerű. Ez egy binális dolog, hogyha a Fidesz frakcióvezetője jelzi, hogy már nem tagja a akciúknak akkor nyilván ezzel egy A-on B, pedig akkor ugye ez egy eldőt. Ha nem jelzi, akkor ezek szint tagja, hiszen... De nagyjából azt érzékeltette, mint ön, hogy neki ezzel nincs dolga, neki ezzel kapcsolatban nem szóltak, ő meg személyesen ezt nem gondolja tisztázni. Én meg ugye azok közé tartozom, aki ezt személyesen is tisztáznám, még akkor is, hogyha újabb konfliktust vállalok magamra. Mm. Lehet. Jó, hát ön ebből a szempontból sokkal praktikusabb, mint én. Azt mondja, hogy van éppen elég gondja, miért kell magának újabbakat szerezni, hát én meg egészen másféleképpen járok el. Mert más a, a pozíciónk ebben a dologban, nyilván ön kérdezés információ szeretne jutni, hiszen ez a munkája. De nem, egyáltalán nem, ez az én kíváncsiságom, ennek semmi köze nincs a munkámhoz. Ezt a civil életemben ugyanígy csinálom, és ugyanúgy általában ezzel meglepetést szoktam okozni abban a közegben, ahol éppen érdeklődöm, hogy ez engem miért érdekel. Aztán kide, hogy őket is érdekli, de nem gondolják az orromra kötni. Az egy nagy titka egyébként az ember érdeklődésének, hogy fontos vagy fontos talan dolgokra vonatkozik, beleértve, hogy le akarják rázni, hogy fontos talan, miközben csak az indokban szerepel, hogy fontos talan, mert közben ő maguk is sejtik, vagy tudják, hogy az ellenkezője, de miért kell nekem mindenbe beledugnom az orrom? Nem tudom, egyébként ez valójában fontos dologja. Tehát, hogy ha, ha bár is... közösség szempontjából mindenféleképpen. A Fidesz közössége szempontjából mindenképpen, de ezzel meg tényleg nincs dolgom. Én ezt értem, de a Fidesz közössége én vagyok, a fővárosi közgyűlés én vagyok, az állam én vagyok. Én ehhez az egészhez így viszonyulok. Nekem ön az életem részévé vált, miközben nem vagyunk barátok. Én értem, de ez a fidesz. Amikor önnél házkutatás volt, akkor én azt a kisamrusi hangot soha a büdös életben nem fogom elfelejteni, miközben maga már rég nem fogja tudni, hogy ki ez a fiala János, amikor nem beszélgetünk. Értemem, de hogy a Fidesz közösségének nem vagyok tagja, tehát nem, nincs dolgom ezzel a történettel, úgyhogy ezért tudom, hogy én ezt pragmatikus oldalról közelítem meg, hogyha szólnak, hogy változáson, akkor ebből adó tendőket intéz az ember. Ha nem szólnak, akkor ezt úgy tekintem, mint minden marad a rég Igen. De ha azt mondom, hogy kicsit érzéketlen, akkor eh, megsértődik? Nem, nem sértődök meg. A, nyilván ez egy... Eh, tehát én értem, hogy az enyém totálisan ilyen technicizált álláspont ebben a kérdésben. Kicsit nem totálisan. Csak nem érdemes nagyon bejel mennem. Tehát most a, a valószínűleg nem fogja az óromra kötni sen wintermenten frakciózatú, senki más, hogy mér A vagy B a döntés ebbe, de most is kell az órunkra kötni. De munkatársai munkatársaim valaha is szokták kísérni a személyes bánatokat az ön vállam? Vagy ön nem az a vállam? Azt hiszem, hogy nem az vagyok. Igen. Nem de, szeretném de... azt a képet kihalkatni magamról, hogy, épp, hogy totál érzéketlenek vagyok. Nem, van őben valami autizmus, de azt árulja nekem, hogy a is kisírhatják a bánatukat, vagy el semmi közben. Igen, tehát azért azért mondom, hogy azért ne, nem, ne. Tehát van civil vála, és van szakmai vála. Igen. Jó, rendben van. Na, rendben van. Látja, az ellenset itt hogy már nem fog emlékezni rám, pedig ilyen kollégább kapásból tiltakozni szoktak, de emiatt nem fog. megszerni. Ezzel lesz, hogy rajta, a ne, ne, ne, ne, nincs semmi. Nincs nem ez az én egy, egy, egy, egyéni híúságom. Azt kérdeztem Wintermantel Zsoltó, hogy kinek szól a fővárosi közgyűlés? Én, aki ezt nézem, én ennek címzetje vagyok? Nem baj van, hogyha nem. Baj hogyha úgy érzi, hogy nem. Azt kérdezem öntől, hogy nekem mint címzetnek, én, mint ennek az előadásnak részese, honnan tudjam, hogy kinek van igaza? Hát ugye azért ajnos, mint a világ az komplex, ezért azt szokták mondani, hogy lehet, hogy többfajta igazság is van. Mert mindenki a maga nézőpontjából le tudja venni az, vezetni az igazságát, csak máshonnan indul. És ezzel máshova jut el a logikai De vannak olyan szituációk, amelyek azért, ha nem is fekete-fehérek, de inkább feketék vagy fehérek. Tehát az, hogy egyébként a fővárosi közgyűlés és annak vezetői mekkora gondossággal járnak el a főváros pénzügyeit illetően, ez nagy valószínűséggel azért nem egy teljesen szubjektív kategória. már pedig ezt a közgyűlés többsége és a közgyűlés kisebbsége homlok egyenest ellenkező módon értelmezi és látja minden egyes és alkalommal, de tegnap kivált kép. Igen, szerintem meglepődt mondok, ezért ez nem egy objektív kategória, mert hogy a, nyilván én le tudom vezetni azt, hogy ö, ö, hogyan működtettük a várost pénzileg az elmúlt három évben. Erre azt mondja a Fidesz, hogy de hát ez lehetett volna ügyesebben, okosabban és jobban csinálni. Abban csaklik maga az érvelésük, hogy nem mondják el, hogy ezt, ez alatt mit értenek. Tehát, amikor azt mondja a tanár a gyereknek, hogy hát jobban kéne tanulni, és akkor jobbak lesznek az eredmények, ezt azért nem tartom korrekt mondatnak, mert hogy ehhez a jobban lehetne tanulni, azt kellene mankókat adni. Hogy gondolj, Oké, okay, rendben hogy... van, nem is kell, hogy elmenjünk más területre. Ön most már sokat szóra menj el, hogy hány kávét kapod, de semmilyen útmutatót nem, amikor tárgyalt milyen tárgyalások azok, ahol egyébként az ember kávézik, de semmilyen konkrétummal nem távozik, ez őrre e, nem jellemző. De ebben a szférában levőkre fűyés balázsra se volt jellemző, sokkal praktikusabb emberek voltak. Ön elmegy, különböző államtitkárokkal és államtitkár helyettesekkel beszélget, hosszan elkávézik, az önismeretében nagy valószínűséggel, családi történetekkel nem traktálja másokat, másikat, de akkor mi zajlik, miközben ön konkrét dolgok miatt megy el, de a kávén és a vizen kívül más nem kap? Az milyen? Az akkor mi történik? Nyilván ez egy ismeretártadás. Ismert? Átadás. ismert? Tehát Elnézést, az, ismert micsoda? Ismeretártadás, tehát a. elmondom nekik, hogy mi a helyzet. E, Ön azt feltételezi, ezt... hogy ők ezt nem tudják? Igen. És tényleg nem tudják? Nem tudom. <laughs> De... De ugye, hogyha én ezt nem, ezzel kezdem, akkor nem ugyanarról az is mert kezdünk el beszélni. És amikor elmondja, akkor csodálkoznak, vagy azért olyan benyomást keltenek, mint akik nem először hallanak erről? Nem, mindenhol megértő volt ebben a tekintetben, tehát nem a végén okay, abban nem... Ön elmondja az egészet, és utána azt mondják, hogy oké, okay, akkor viszont látásra, vagy mi történik? Meg kell belül így. Tehát, hogyha nagyon össze akarjuk foglalni, akkor nagyjából erről szól a történet, hogy igazából mindenhol az volt a kérésem, hogy én értem, hogy Lehet bármelyikről is viszonylag konkrétabban beszélni, vagy ez kizárja a diszkréció? Nem akarok senkit, kellene meg egyébként nem is. Nem mondja nevet, és nem mondja... Túl vannak ezek gondolva, ezek a egyeztetések, mert hogy valójában arról szól, hogy Elmegyek, elmutatom, megmutatom a tényadatokat, ez alapján így nézünk ki, elmondom azt, hogy a, mi ennek az oka, mint el, hogy ezek számok, ezért ezen nagyon vitatkozni nem érdemes. Megkérdezik, hogy de mit tettünk, megmutatom az energiamegtakarítást, megmutatom, hogy egyébként az elmúlt években milyen racionalizásokat hajtottunk végre, de ennek ellenére ez a helyzet, megállapítjuk, hogy hát ez igen, elég rosszul néz ki, majd ugye nagyjából azzal szokott konkludálni a dolog, hogy, hogy azt szeretném kérni, hogy hát nyilván a miniszterével való egyeztetés után e, legyen arra mandátum, hogy folytassuk szélesebb körbe ezeket az egyeztetéseket, mert azt hiszem, hogy a megoldáshoz vezető út az egy tárgyalasztánál lesz, tehát hogy ez nem mások. De azt is látom, nem vagyok naív, Budapest az egy politikai kérdés a kormány számára. Budapestről szóló döntést, azt uh, a kormány teteje fogja meghozni. Oké, okay, mit jelent uh, az, hogy politikai kérdés? Hát nem kell állni, nem kell október... én azt kérdezem, mit jelent? Azt jelenti szerintem, és nyilván akkor innentől kezdve megint a... a hogyha mondjuk a Vintervantán Zsolt uh, uh, meghallgatja ezt a beszélget, és akkor azt mondja, hogy én most szubjektív vagyok. De én meg objektív. Szóval azt jelenti, hogy például, hogyha mi nekünk van egy hitelkérelmünk, akkor ezt nem az alapján ítéli meg a kormány, hogy egyébként meg, fennállnak a jogszabályi feltételek, mert egyébként ezek fennállnak, hiszen a bankok adnak ajánlatot, hanem a legvégén egy politikai döntést hoz, ami eddig minden alkalommal az volt, hogy nem. Miközben ugyanazon a kormányülésen hozott egy csomó döntést arra, hogy igen, más önkormányzatoknak, ahol nem Karácsony Gergely a választották meg, sőt, nem is egyébként ellenzik vezetésűek. Hát mondom, az, a, az a vita, amit tegnap, hát ha az vita, nem tudom mi volt, amit tegnap ön, illetve Bagdi Gábor között kialakult, az tulajdonképpen az ön számára a süketek párbeszéde, vagy épp ellenkezőleg a nagyon is értők párbeszéde, ahol a másik pont azt nem akarja meghallani, amit nem akar? Ezt például máshogy láttam nekem, az egy értelmes vita volt az a két óra, amit a költségvetésre töltöttünk, és örültem is neki, hogy, hogy, hogy, hogy kifutott ilyen hosszan ez az egész beszélgetés. Mert, hogy Minek ez egy... örült, ne haragudjon, én ezt nem értem. Hát folytában arról beszélt, hogy a másik fél értelmetlenségeket beszél, félreértelmez, eh, más, eh, rosszul számol. Ad mennyiben volt önnek egy ilyen élmény? Nem értem. Azért, mert hogy egyébként a nem politikai lúzungokról beszéltünk, hanem megpróbáltunk érválni. De viccel politikai pomfletnek nevezték az egész előterjesztéset. Hogy, hogy nem lúzungokban, Hát eleve így kezelték. Most mégis belementek a számukba. És amikor én is belementem a számunkba, akkor szerintem az így egymás mellé lettek rakva a, a, ebben a pozíciók. És nekem abban ki kéne igazodnom? Ez nehéz, mert ugye mi az alapállása önnek ebben az esetben, hogy nyilván minden elhangzottat forráskritikával kell logikus módon kezelni. Hát illetve értelem kéne hozzá, könyvvizsgálónak kéne lennem, oda kéne mennem, és el kéne kérnem a könyveket. De ennek kicsi a valószínűség, hogy ezt megtenném. Túlzás, túlzás, de hogy egyébként az, hogyha forráskritikával kezel, akkor nyilván az ember, mint az élet minden területén, hogyha akár egy természettudományos érvelést hallgatna, naik, hogy laikusként vagy vagy egy filozófiai érvelést hallgat szintén laikusként, akkor is valamilyen szempontból kialakul benne egy kép, hogy kinek van igaza. De lehet, hogy az igazságban vetett hite abból áll, hogy a kibeszélt, határozottabban, összeszedettebben, nyelvileg, retorikailag összefogottabban, és lehet, hogy nem a tények alapján ítéli meg az ember, de hát valami alapján legalább van erre lehetőség. Én azt nem szeretem, amikor egy fontos kérdésben vagy akár nem fontos kérdésben, úgy szavaz a közülés, hogy még én sem egyébként, aki ott ülök, és viszonylag hosszan részt az előkészítésben, szóval még én sem értem, hogy miért szavazott mondjuk nemmel, vagy miért Ráadásul nagyon jól beszél, mert külön megkérdeztem, hogy nemmel szavaztak -e, de nem, tartózkodtak. A Tartó tartózkodás az, az, az én szememben, ez, hát, az mire jó a tartózkodás? Ott voltam, de... Enyhe nem. Hát enyhe nem, de közben mégsem. nem. Hát ugye a többség eldöntötte, akár nemet is mondhattak volna rá. Igen, ezzel gondolkoztam egyébként, hogy valaki tőlem, hogy a... De különös tekintettel a két óra után, tehát egy két, egy két órás ilyen beszélgetés után azt mondani, hogy az ember tartózkodik, az olyan, mint aki azt mondja, hogy oké, okay, nem akar innen kimenni, másik kinne az első, akkor inkább ben marad. De az másról szól. Nem tudom, össze. Ez ugyanolyan dolog, mint a csepeli polgármester. Tehát érti. Ön elküld engem a fészkesfenébe, én elküldöm önt a fészkesfenébe, miért beszélgettük minden héten? Nem erről van szó, de nagyjából ez zajlott ott a közgyűlésben. Ehhez képes tartózkodnak. Számomra ez érthetetlen. Politikusként megérthető, de nem vagyok politikus. Én sem tudom megmondani, tehát, hogyha van kettő cinikus narratíván, meg van egy harmadik, ami a valósághoz közelebb van. Az első cinikus narratíván, hogyha lehet, hogyha még van 20 percem, akkor megfordítom a Fidesz frakciót, és már igen nem szavaznak. Kettes, hogy a, miután nem tudtak alternatívát mondani ehhez képest, nem azt mondták, hogy hát igen, értik, hogy ez a probléma, ezt mi okoztuk, de alternatívát nem tudnak mutatni, ezért tartózkodnak. A harmadik, ebben hiszek jobban, hogy fogalmam sincs, hogy miért tartózkodtak. Azt mondta a Wintermant, hogy végül is voltak olyan elemei, amelyek, és nem akartak nemet mondani, nem tudom pontosan idézni. Én, aki ezt végignéztem, nem szívesen lennék egy olyan klubnak a tagja, mint a Fővárosi Közgyűlés, tehát... Igaz, hogy nem is akarok a tagjai sorába fogadni Budi után szabadon, de nézni jobb, mint benne lenni, benne lenni de hát ez az ön esetében nem egy választásnak a, a kérdése. Az, hogy ezt a hitelfelvételt önök megszavazták, most akkor mi van? De ebben az esetben a kormánynak ezt el kell küldenünk, és a kormány Mikor fogják hagyja, akkor életbe lép. Mikor küldik el? Én azt kértem tegnap a közülés után a kollégáktól, hogy ezt akkor a soron kívül csináljuk meg az ehhez szükséges papírokat, küldjük be, fel a pénzügyminisztérium rendszerébe, és akkor menjen be. Hát onnantól kezdve az a baj, hogy a kormánynak nincsen elben 30 napos válaszadási határ ideje, tehát ebben az évben kell... Kéne, hogy legyen? Hát mi, szerintem egyébként igen. Tehát azért a, ez egy... Ugye miről szól egy ilyen hitelfelvétel, hogy banki oldalról, és nem akarok a nevükben sírni, tehát arról, hogy, hogy félre kell tenniük nekik ezt a pénzt, hiszen bármikor hitellé fordulhat át, és le is tudjuk hívni. Tehát neki ezt tulajdonképpen rendelkezésre kell állnia, valamilyen külön tartalékba helyeznie. Ezzel szemben ugye nem tudja nekik megmondani senki, mikor születik erről döntés. Holnap után, vagy december 18 án és ezen az idő alatt, hogy neki folyamatosan ott kell, hogy kész álljon. Ez egy konkrét bank? Ez egy banki csoport, mert több bank állt össze a hitel nyújtásához. Eddig hogy, jutott? Eddig hogy jutottak el? Tehát beszéltek egy konstrukcióról, amire önök azt mondták, hogy igényt tartanak, de önök saját maguk ezt nem tehetik meg, mert ehhez kormány jóváhagyás kell. Ez egy tárgyalás úton van, ilyenkor az a praktikusan az történik, Miten a költségvetési rendeletben benne volt, hogy nekünk szükség van a forrás oldalról ebben az évben ekkora összegre. Erre kértünk a bankoktól ajánlatot, az úgynevezett indikatív ajánlat. Elnézést az, Ez az mi? Az indikatív ajánlat az én nem végleges ajánlat. Ja, értem, nem értettem a szót, most már értem. Uh, ajánlat, tehát, a, tehát maga a konstrukció az készen van, én vagyok a kormány. A én. szerződés is készen van. Oké, okay. én, ért... okay. én vagyok a kormány. Minek alapján ön pedig a kérelmező, hogy én ezt hagyjam jóvá. Én, mint kormány, minek a függvényében jár, én, mint kormány, ha egyébként neutrális vagyok. Tehát csak szakmai jogból nézem. Nem érdekel, hogy a kis Ambrus az egyébként hova tartozik. Fogalmam nincs ki az a Karácsony Gergely. Egész egyszerre megkapom ezt. Mi az, amit nekem ez ügyben vizsgálnom kellene, aztán eldöntenem, hogy engedélyezem-e vagy sem? Valójában az, hogy nincsenek eljárásrendje. Ez nem kell indokolni a döntését a kormánynak. Ebből következően bármi alapján. Tehát csinálhatja úgy, mint a... Városi legendák szerint egyes egyetemeken a tanárok, hogy földobták az áthelyi dolgozatokat, ami az asztalra esett az átmentő... Oké, okay, de én azt, azt kérdezem öntől, hogy egyébként nekem aggódnom kéne, hogy a főváros, hogyha ezt a hitelt felveszi akkor vissza tudja -e fizetni, erre mi a válasza? azt, hogy vissza fogjuk fizetni, tehát különben a bankok adnák meg azt a tekintet, mert ez nem egy... Milyen szankcióval jár egy ilyen szerződés a tekintetben, hogyha egyébként az egyik szerződő partner nem, vagy nem pont úgy teljesít, ahogy azt a szerződést megkövetelné? Mint minden más szerződés esetén, ebben az esetben jogabb felmondani a szerződést a banknak, és egy visszakövetelni a követelését. Ezt az egy való visszakövetelést egyébként e, milyen módon tudja érvényesíteni? Mint hát minden ilyen adósi viszonylatban akkor leveszi a számláról, valamilyen végrehajtási eljárást indít, tehát erre van lehetősége. De ugye azért a speciális az önkormányzatok, az államháztartás részei. Az államháztartás része ugyanúgy a kormány is, az országgyűlés hivatala, legfőbb ügyészség és például az önkormányzatok. Tehát egy körönbelül vagyunk. Ebből következően nagy kockázatot nem ö, hordoz magában egyébként egy ilyen... Kinek engedélyeztek legély... az elmúlt időben nagyjából hasonló összegben? Hát méretét tekintvenél nagyobb összeget a Debrecennek például tavaly decemberben, amikor a fővárosnak a kérelmét elutasították. Ugye az, mondom, hogy méretarányokat tekintve mondom ezt. Ez az összeg, ez mihez kéne? Ez az összeg a meglévő fejlesztésreinknek a saját forrását jelenti. Tehát mit jelentett a történet? Ugye egy költségvetés úgy áll össze, hogy van a működési oldala, meg felújítási felhalmozási Igen. oldala. A működési oldal felemészti minden bevételünket, és még így sem elég mindenképpen. Uh -huh. Ezért mi fejlesztésre nem tudunk fordítani saját forrást, uh -huh. ezért szükség van a már elindított, fejlesztésekhez, amire korábbi években kötöttünk szerződést, és amik még úgy volt, hogy nem zsebelnek ki minket a kormány részéről. Szóval ezekre a fejlesztésekre például útfelújításra kötöttünk szerződést, ez folyik, ez idén mondjuk véget ér, és ennek a fedezetét jelenti ez az összeg. De hogy ehhez legyen fedezet, erre be kellett tárgyalnunk ezt a hitelt, addig, amíg nem érkezik meg, így most nagyon leegyszerűsítve mondom, a folyószámla keretünk terhére finanszíroztuk előre. Mi van, ha nem kapják meg? Baj. Ugye, a, ugye ez akkor azt jelenti, hogy hiányzik ez a pénz az idejéből, amit a, a nagyon nagy szerencsénk van, nem tud ekkora szerencsénk lenni, akkor más forrásból tudnánk pótolni, mert mondjuk ennyivel több bevételünk lenne, de hát egyelőre még azt várjuk, hogy a kormánya a teljesen egyértelmű kínlevőségeinket is befizessen nekünk, megfizessen nekünk. Nem, hogy azt, hogy egyébként... Mit azt, tekintünk mert... teljesen egyértelmű levőségnek? Láncid. Igen. 6 milliárdja. Ilyen az én meggyűlőzésem szinte a rezsitámogatás. Egyébként minden feltételnek megfeleltünk olyan megtakarítási eredményeket értünk el. A rezsitámogatásnak egyébként van nevesített összege is? Nemesített összegen nincsen, mi egy arányszámot számoltunk, ez alapján azt gondoljuk, hogy kb. 9,9-10 milliárd forintnak kellene lennie ennek az energiatámogatásnak. Egyébként, ha megnézzük Debrecen, kb. szintén a korábban említett példával nagyjából szóval 3 milliárd forintot kapott, hogyha ezt méretarányba átváltjuk, akkor még az a 10 milliárd az ehhez képest kevés is, de mi azt gondoltuk, hogy ez, ne, ez lenne a reális összeg. Ezen kívül van egy harmadik, az pedig a Troll, szaladész trollibuszok, amelyeket megrendeltünk, érkeznek is, de ezt EU-s forrásból kapnánk meg ennek a fedezetét, abban az esetben, hogyha végre megállapodik a bizottsággal, nem ebben az ügyben, nem nyilván ebben a nagy ö, csomagban, ami kapcsán most vita van. Abban senki nem vitatja, hogy ezt kifizetik nekünk EU-s forrásból, e, azt sem vitatja senki, hogy mennyit fizetnek ki EU-s forrásból. Ennek az időtartalma a nem mindegy, nekem nem mindegy, hogy szeptember 16-án történik meg, vagy pedig június 1-én, mert hogy a köztelévi időszakban akkor nekünk kell előfinanszni. Oké, okay, pont azért kérdezem, hogy ennek mikorra kéne ennek a megállapodásnak, tudom, tegnap, de mégis nyélbeütődnie. Ez tényleg nem tegnap, hanem két héttel korábban, tehát hogy egyszerűen ennek már lennie kell, hiszen ezek a trollik érkeznek, tehát ezeket mi fizetjük. A szállító nem, azt nem tudjuk azt mondani, hogy hát bocsánat, de még éppen. Okay, és ha nincs hat, meg, akkor miből fizetik? Szintén ebből a hitelből, most meg valami, ami megint kamatot jelent nekünk keményen. Hát, ugye ennyivel több pénz lenne a számlánkon, mert akkor nem kéne ennyit belerakni. A folyószámla hitelnek a kamata az minőségileg más, mint az a hitel szerződés, amit egyébként ezzel a konzorciummal megkötnének? Hát minőségileg egyébként nem más, mind a kettő a. A buborhoz van kötve, ugye ez egy, be, egy a jegybank, nem a, a jegybank ugye meghatározza az alapkamatot, ezt ugye a hírekből mindannyian ismerjük, de um, trükkös a jegybank, és amiatt, hogy politikailag ne legyen e, nagyon támadható, hogy folyamatosan emeli az alapkamatot, ezért tulajdonképpen más kamatot befolyásoló eszközökkel, monetáris eszközöket alkalmaz, ezek a úgynevezett bubor, egyébként nagyon sok hitelesnek a lakosság is szinte ehhez van kötve. És ez a bubor plusz egy kamat felár ennek a mértéke. Én emlékeim szerint ez körülbelül 17,6% volt a tegnapi napon a, a ez a kamatláb a bubor plusz uh, 1% mértéken a folyószámla hitelünk esetén. Az kurvasok. és Isteny a, a van, persze. És a bankociummal való kamat, az mennyi? Hát az is bubor plusz, hát azt jól emlékszem, az emlékszem, ez is 1%. Ugye ez akár csökkenhet, hiszen ha a monetáris politika kicsit ráncba szedi magát, és el tudják kezdeni csökkenteni az alak. Ha Jó, magát... de hogyha majdnem ugyanannyi, akkor mi a különbség, hogy az egyiket vagy mert az egyik van, és a másik meg nincs? Az, az egyik éven belül, a másik meg éven túl. Ez azt jelenti az éven belül, ugye ez olyan, ugyanolyan, mint hogyha önnek a lakossági uh -huh. számlája mögé lenne egy folyószámlahitel kerete, azt az ahhoz van kötőd, kötve, ugye ilyenkor felmérik, hogy mekkora pénzmozgás szokott lenni, amely hossz képest állítják be. De ezt éven belül nekünk vissza kell tölteni, vissza kell fizetnünk. Ezért nem kormányengedélyes. A, a fejlesztési hitel az éven túli, tehát azt, azt e, 20 év alatt kell visszafizetni, e, ez meg, e, miatt kormányengedély köteles ez a. Az a tudás, amit egyébként a főpolgármester helyettessége alatt ezen dolgok kapcsán szerzett, azt a világban való eladhatná, ha egyébként úgy döntene, hogy áruba bocsájtja a tehetségét Budapesten kívül? Gondolom, azért erre lenne szükség, hát, hogy persze Budapest gazdálkodása mennyire speciális mondjuk az önkormányzati rendszeren belül. Az azt nem tudom. Érve annyira persze nem speciális, ezért ezek viszonylag mechanikus dolgok, de nem próbáltam ki ja, még. Igen, uh... tudom, hogy, hogy van, -e piaci Ugye, van olyan, hogy hosszú ideig felhős az ég, és aztán ő, elsodarja a fejüket a szél és kisüt a nap. Uh, van még egy év, egy biztos év itt a főpolgármester helyettességben ön mekkora reményt fűz ahhoz, hogy lesz az ön feje felett kékég, -kék, vagy csak ennek a borúságnak a mértéke változik, ami most is van? Ezt igyekszem nem így szemlélni, mert egyébként akkor az ember nagyon borús lenne és kedvetlenebb akkor a hogyan szemléli? Egy olyan kihívásként, most ne értsék félre a hallgatók sem, meg ön ez mint egy ilyen társas játékként, amikor lépésre, lépésre halad az ember, és próbálja kitalálni azokat a stratégiákat, amivel, amivel be tud jutni a célba. Mert egyébként akkor ez köti le a mentális állapotát, és nem pedig az, hogy akkor borongazon. Nem vagyok félreérthető, azért is érdemes önnel beszélgetni, meg ezt az egész foglalkozást üzlni, mert az ember annyi állatfajjal, én is ilyen vagyok, tehát én is egy tehát találkozik. Tehát, hogy sok mindenre számítottam, de erre a társasjátékra, erre nem. Tehát azért független attól, hogy az ön vállán nem lehet szerelmi vagy egyéb bánatot kísérni, azért valamit tudom, amit mások nem is, amiért érdemes önnel beszélgetni, akkor is, hogy éppen pozitív vagy negatív dolgokról számol köszönöm szépen akkor. Mondjuk szívesen lemondan a erről, de hát az a helyzet, hogy... Na melyik részéről? Hát arról, hogy ilyen, tehát, hogy ilyen dolgokról beszélgessünk. Tehát a, a, azért gondolom ezt a... Oh, persze, tehát a város élete szempontjából nyilván nyugalmasabb lenne, ha nem arról beszélgetnénk, hogy arra rakjuk össze a működés, hanem arról, hogy még milyen új fejlesztést indítunk el. De hát most ezt ez ezt dobta a gép, most ezt a kívás kell kezelni. Igen, ez az, ezt dobta a gép, ugye ezt a sipos pali ezt így bedobta, és azóta ez itt van, de ez az, ez dobta a gép, tehát ezt ez nem egy gép dobta. Tehát ha egy gép dobta volna, de ezt nem egy gép dobta. Ez a gond. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Ez dobta a gép. És látja, ez az ez dobta a gép, ezt úgy mondjuk, mint hogy egyébként ezt, a, ezt egyébként tényleg egy gép dobta volna, de ezt nem egy gép dobta. És ez egy óriási különbség. Ebben az ez dobta a gépben benne van az egész itten életünk. Éh. akarnak velem bármit megosztani, vagy elvehetek a büdös pitlibe. Éjjön Istenem! Volt egy mosógépem, két hétig, amitől aztán megváltam, és most kaptam egy bont, amitől veszek egy ugyanilyen mosógépet... Én is találok magamnak egyébként szórakozást. Annak idején ugye azért pipáztam, mert a pipázástól annyira rosszul lettem, hogy utána, amikor végül is jól éreztem magam, akkor teljesen feddobott, hogy milyen jól tudom érezni magam, csak ahhoz előtte pipázni kellett, mert attól meg rosszul lettem. Így vagyok most a mosógéppel. Meg minden nap, ami a mosógép mögött van, frejt a Tamás után Na, hallják még, hogy ilyen stand-upot nyomjak önöknek, vagy elmehetek? 0-1. Kettőtvenhárom, nyolc vagy óra, 6 perc van. Unhatták ezt a mai műsort, de nem volt. A középső rész az felemelő volt, szerintem nem is volt hosszú. A Wintermantel meg a Kisabrus az egy és ugyanazon dolog, két különböző megközelítés, ami a mi hétköznapjainkról szól, már amennyiben itt Budapesten élünk. Na? No? Senki nem marasztó. Kis nem is kell. beszéltem, Krista. Volna Filipov Navracsics. Van még egy barád, ha kérsz, édes fiam. Na jó... Figyelek. Ja, Horváth Péter vagyok. Szép Péter. Tényleg szépen azért, mondta, ha mondtam ilyen Fideszből a kizárás, nem kizárás, gyerek, hogy figyeljen a három embert, a letenyei ö, polgármestert, tehát a nyír akármelyen polgármestert, meg a Balatonboglárit, ha ezek fideszesek, ezeket 24 olyan belül úgy kirúgnám a Fideszből, mint a sí. Mit követtek -e? el? Hát azért, mert csinálják ezeket a látogató központ, ami két éve fél milliárdon fölé, senki nem használja ezeket a, a, a lomkoron sétányokat, amiknek semmi értelmük. Hát ilyen embereket azonnal 25 évvel ki kéne rúgni a Fideszből, hogy onnan tűnjenek el. Nem is értem, hogy miért miért nincs ilyen szankció ezekkel szemben. Nem is értem. Ne haragd, Balató boglárról, ott van ismered Boglát, azért járt Igen. Ott, ott van az a göntilátor. kilátó mellett. 150 méterbe akarok építeni 60 millióból egy domkorona a sétájt. Minek könyör. minek el? kell hülyeségetre költeni? Fogalmam nincs, halvány, dilagőzöm. Na jó, csak nekem ez a vélem, hogy ilyenkor lépni kéne, de látod, nem lép a Fidesz, pedig én aztán szimpatizás vagyok és mégsem. Akkor lépjél Kezdeményez náluk, hogy rúgják őket ki, már amennyiben ezek igazak és méltatlanokká váltak arra, hogy Fidesz legyenek. Engem nem tudom honnan lehet Más. De miért kell nekem örök ki magamnak eszembe jutni a magamról? Éj. Jaj! És az egész lombkorona sétált nem értem, ez valami új divat. Ilyen korábban nem volt. Szegő Andornak üzenem, hogy nem tegeződünk. De már nem is tegeződünk, töröltem. Szegő Andor, ez nem tudom, egy, olyan, mint egy ilyen bogánycs. Jó reggelt! Jó reggelt, jól a mellék kérdés. A bálám számára az nem azért áll, mert nem tud valamit, hanem mert, mert tudja azt, amit a gazdája nem. Mit mondtam? Ezek szerint valamit rosszul használtam, de ezt már nem mondtam az illető, hogy ezt én hol mondtam rosszul. Nagyon érdekes műsor csináltam, de most emiatt még egyszer nem nem vissza. Van ordít, mint a Bálán szamara, de általában áll, mint Bálán szamara. Arra az emberre használjuk ezt a szólást, aki csak állt tétlenül bambán, pedig a szólás alapja nem ezt vetíti előre. Az alábbi idézett bibliai történet alapján, amiből a szólások keletkeztek, az biztos, hogy nem állt a számár, illetve úgy a pontos, hogy nem a megállás a lényege a sztorinak, az valószínű az ordított, hiszen bálám rövid idő alatt háromszor is megverte a jószágot. Tudván, hogy legtöbb közmondásunk a Bibliára vezethető vissza, az igazságot célirányosan kutatva eljutunk Mózes 4. könyvének 22. és 23. fejezetét, ez amely rávilágít a lényegre. Hú, egyszerűbb lesz, hogyha én nem mondok semmit sem, mert most rövidesen már ilyen biblikus irodalmat kell, akkor Bálám is az ő szamara. 9 ura 12 van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ugye nem ez volt az utolsó, akkor holnap pénteken találkozunk. Távolétemben dörö.fi Janos kuka gmail.com. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, és ha gondolják, akkor lájkolják is. Lepa!